14 éven aluliaknak nem, fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Egy a nyugalom megzavarására alkalmas műsor. Egy műsor, amely számtalan alcíméből az egyikben azt mondja magáról. Benne van mindaz, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. Még egyszer 14 éven a liaknak nem... és felette is csak igen korlátozott mértékben, amit egyébként tükröz a zenei világ. Cd az teljesen önálló életet él, egy igazán nekem való cd lejátszó, mert eldöntő, hogy mit hajlandó lejátszani és mit nem. Hát akkor engedelmeskedem az akaratárak. Ez az izraeli himnus. Annak a feldolgozása a Laibach révén. Által vonatkozásában és részvérem a 2017. december 7-e vagy csütörtök és 6 perccel volt 7 óra. Én itt egy vendégművész vagyok a civil rádióban. Az ideiglenes itt tartózkodása milyen hosszú, az az Úristenen kívül néhány ember tudja. Én néha közé tartozom, néha nem. Akkor például, amikor 7 óra után meghallgatom azokat a híreket, amelyek itt a civil rádióban vennek, hát nem állítanám, hogy azt merném mondani, hogy a hírek alapján benne van ebben a rádió műsorban mindaz. Amit az aznapról tudni illik, vagy érdemes, persze a nap annyi értelmezés. Annak idején Péty Györgyel egy hosszú megbeszélés után úgy döntöttünk, hogy a hírek után kezdődik a műsor. De nyolc órakor akkor mégis a híreket fognak ismét mondani, és abban ki tudja, mi lesz. Igazán kritikát azért nem lehet mondani a hírszolgáltatás miatt, mert ez egy szegény ház. Én általában az elmúlt időben szegény házakban dolgoztam. És a templom egerei időnként ilyen híreket szülnek, ezek a hírek, ezek valójában biztos igazak. Hogy vajon 2017. december 7-én csütörtökön annak, aki reggel bekapcsol egy rádióműsor, az vajon pont ezekkel a hírekkel kell -e megismerkednie? Engedjék meg, hogy a tévedés minimális kockázatával azt mondjam, hogy nem, de nem biztos. Tehát húzzák alá a megfelelő részt. súnyalásban nem nyernének, de lesz itt még műsor, akkor biztosan, amikor én már nem leszek itt, és akkor lehet, hogy már nem lesz. Ne. Ma a 2017. december 7 egy csütörtök van, és 8 perc reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az Azrapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Én vagyok a műsor, magyar hangja, a nevem Fiala János. Számtalan beceneveim közükben az egyikben FJP volt, mert egy melesleg Péter is vagyok. A pontos idő 8 perccel múlott, 7 óra, tereng, alkonyodik vagy pirkad annak függőennyében. Éppen föl vagy lemegy a nap, de nekem már annyira egybe folynak a napok, hogy. Bájóházárodot is viszonylag régen hoztam, kejfeje a csiva. 14 éven aluliaknak nem, felette is, a igen korlátozott mértékben. Angol tudásúak kíméljenek. Itt szeretném elmondani, hogy 12-én, ami egy keddi nap, ha minden igaz, akkor fél kor az Aquarium Club volt lokájában ismét rendel a nagyon messziről jött ember, akik közül ketten bakásnyiból settenkedő, és én Tegnap átmeneti búcsot vettünk a Zugló tévétől, ahol vendégül láthattuk Zugló polgármesterét Karácsony Gergelyt. Tehát 12-én este fél nyolc órakor nagyon messzire jött ember, akváriumklub volt lokál az Erzsébe téren, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. Evidencia felbontás. Nem akartam belekötni a hírekbe, ha sikerült, akkor elnézést kérek, csak reggel például viszonylag korán kezdődött megint a mai napval, amikor negyedöt után. Azon gondolkodtam, hogy mi az, amit ebbe a mai műsorba be kéne emelni, ami a világban történt és engem is foglalkoztat. Nagyjából fél óránk van arra, hogy beszélgessünk, mert aztán tele vagyok riportalanyokkal. Most felvágtam és nem panaszkodtam. 0614890999 és 0636771161. Ez a két elérhetősége ma is, 2017 december 7-én csütörtökön, 4 perccel reggel 418 előtt. 0614890999 0,99 és nulla Ellenőrzés. Hát ezen nem fogulni, hogy beszélgetünk-e vagy sem. Trump hivatalosan elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként. Donald Trump amerikai elnök szerdán este bejelentette, hogy hivatalosan elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és utasította a külügyminisztériumot, hogy készüljenek fel a nagykövetség áthelyezésére Tel Avivból Jeruzsálembe. Jó, Jó reggelt, Jelinek Já János vagyok, és csak azért telefonálok, mert interneten hallgatom Önt, és csak a baloldali sáv hallható, az is rosszul nálam legalábbis, és a többi adó az pedig jól működik. Ádám. Nem értelek. Mondjad, Ádám. Ja. Jó. Jó reggelt. Jó, regedj ismét csatlakozom az előttem szólóhoz. A rádión is csak az egyik csatornából jön a Más műsoroknál ez mind a kettő szól. Ádám? Tessék, itt van a zene. Jó, köszönöm szépen. Őszintén csak azt tudom mondani, hogy addig örüljön, amíg legalább az egyik hangszóró. Ez így van, ez így van, úgyhogy már is jó volt a napom. Igen, oké. Tessék, itt van neked zene. Én a magam részéről jelleg ebben a rádióban április 8-ig tervezek, hogy mi lesz utána, fogalmam sincs hozzá vagy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden esetre egy legutóbbi értekezleten, amit itt értekezletnek hívnak, vagy én hívom értekezletnek, az merült fel, hogy ismét valami pénszerző akcióba kell kezdeni. Ha pártokat és kormányokat nem találom meg fejősteheinként, akkor majd önökhöz kell fordulnom, hogy aztán önök elmondják, hogy ismét tarhálok. Hát, de mit Jobboldali halkam. Mérsékelten vagyok humoromnál, nem fűznék hozzá a kommentert. Tényleg nem. Tehát én egy berepülő pilóta vagyok. Nekem az a dolgom, hogy minden körülmények között műsort vezessek. Akkor ne vezessek műsort, amikor nem tud felszállni a repülőgép. Ha már felszállt... Yeah. Elnézést, kicsi, büdös, de ami hazánkat. Aki neked ez nem tetszik, az menjen Norvégiába. A szóképletes értelmében, tényleg. Az elnök nem kertelt beszédében egyből a lényegre tért. Amikor hivatalba léptem, megígértem, hogy a világ kihívásaira nyitott szemmel és friss megközelítéssel fog tekinteni. Nem oldhatjuk meg a problémáinkat úgy, hogy ugyanazokat a hibákat követjük el és ismételgetjük, amelyek a múltban sikertelen stratégiának bizonyultak. A régi kihívások új megközelítéseket igényelnek. A Jeruzsálemi Követségről szóló törvényről beszélve Donald Trump megjegyezte, hogy mindenki lemondott arról, hogy áthelyez az amerikai diplomáciai hanemben nem volt bátorságok meglépni. Két évtized után sem vagyunk közelebb egy békeszerződéshez, ezért ostobaság lenne azt gondolni, hogyha ugyanazt tesszük, a dolgok jobbá válnak, tette hozzá. Trump egyebek közt bejelentette, hogy Jeruzsálem, Izrael fővárosa, mondván, hogy ez a lépés már régóta esedékes. Egy tény elismerése szükséges a béke megteremtéséhez, így az amerikai elnök. Ma Jeruzsálem a modern izraeli kormány székhelye, Ezak Neszet otthona, sőt a legfelsőbb bírósági is mondta. Hozzátett, hogy az amerikai tisztviselők évtizedek óta Jeruzsálemben találkoznak izraeli kollégáik, ahogy ő is. Trump elmondta, hogy a város fontos a zsidóknak, a keresztényeknek és a muzulmánoknak, de megjegyezte, hogy elődei nem ismertek el semmilyen fővárost. De ma végre elismerjük a nyilvánvalót, Jeruzsálem-Izrael fővárosa, mondta, hozzátéve, hogy ez a helyes lépés Trump ezután bejelentette, hogy utasította a külügyminisztériumot, hogy kezdjék el a felkészülést az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe való áthelyezésére. Világosá tette, hogy ez a lépés nem jelenti azt, hogy szakítanának elkötelezettségükkel egy tartós béke megállapodás elérésére az izraeliek és a palesztinok között. Nem teszünk álláspontot semmilyen végleges státuszbeli kérdésben beleértve a végső határokat vagy a vitatott határok rendezését. Ezek a kérdések az érintett felekre vonatkoznak, mondta Donald Trump amerikai elnök. Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett abban, hogy elősegítsen egy mindkét fél számára elfogadható megállapodást, Trump hozzátett, hogy az Egyesült Államok egy két állami megoldást támogatna, hogy mindegyik fél egyetért, ha mindkét fél egyetért. Trán felszólítottam mindkét oldalt, hogy kerüljék az erőszakot és tartsák fenn a státuszkot a Templomhegyen. Közölte, hogy Mike Pence alelnök Izraelbe utazik a napokban, hogy párbeszédet folytasson a radikalizmus elleni küzdelemről. Itt az ideje, hogy a közelkeleten a fiatal és mérsékelt hangok világos és szép jövőt követeljenek maguknak. Végezetül arra kérte a régió vezetőit, hogy csatlakozzanak a tartós béka eléréséért, tehát nemes törekvéséhez. Szavai Benjamin Netanyahu-ban örömet keltettek, teszem hozzá. Én talán a Fülöp-szigeteken is örültek. Ebben a potenciális hosszú sorban egyelőre nagyon sok állam még nincs. hajrá, Amerikai Egyesült Államok, hajrá, magyarok! 06148909999 és 0636771161 The end of history The end of time The end of family The end of cry. Miután nagy érdeklődést nem mutatnak azon kívül, hogy, hogy szól a rádió, folytatnám mindazon témákat, amelyeket én fontosnak tartok, és amelyekhez kommentált mérsékelten fűznék. Különös tekintettel arra, hogy vannak olyan komolyságú témák, amelyekben nem gondolnám, hogy nekem úgy kéne belekontárkodnom, hogy mindjárt kommentárt is fűznék hozzá. Most Magyarország kívül... <gül> Nusza következhetne, de azt most nem éneklem, a LIBA pedig nem dolgozta föl. Kíméletlen boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen, 2017. december 4 -e. Az aktualitását a mai napadja. Az Európai Parlament EP belügyi Állampolgári és igazságügyi szakbizottsága, mozaik szó LIBE csütörtökre tervezett az ma van, Magyarországgal foglalkozó brüsszeli meghallgatása egy kiméletlen boszorkányüldözésnek és egy a kommunista időkből ismert koncepciós pernek a keveréke jelentette ki Kovács Zoltán kormány Brüsszelben tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. Kovács Zoltán úgy fogalmazott a kirakatpedekre és a középkori hasonlóan nehéz megmondani, hogy mi a csütörtöki meghallgatás eredménye. Ugyanakkor ki fog derülni, hogy a felhozott vádak legtöbbiek kettős mércén alapul, illetve politikailag motivált támadás Kijelentette Kovács Zoltán Brüsszelben, hogy Magyarországnak nincs szégyenkezni valója az uniós eljárások és együttműködések miatt. A korábbi eljárások lezárultával vagy azok folyamatban lévő részeredmények bemutatásokkal rendre bebizonyosodott, hogy Magyarország teljes mértékben és minden szempontból megfelel az európai keretek adta feltételeknek valódi kritika, intézményes jogállami kritika nem éri Magyarországot, kizárólag politikai húzta alá a kormány szóljövő. Kovács Zoltán kiemelte veszélyes problémákat okoz és komoly kérdéseket vet fel a politikai véleménykülönbségek miatt Európai Uniós eljárásokat, vagy azokra hasonlító procedúrákat indítanak egyes tagállamok ellen. Különösen akkor, ha ezeket az eljárásokat és vizsgálatokat nem folytatják le valamennyi ország esetében kiemelte, így Kovács Zoltán azoknak sem a száma sem a jellege nem tűnik ki a más uniós tagállamok ellen indított kötelezettség szegési közül. Ezek a jogi procedúrák arra hogy vannak olyan viták, amelyek esetében érdemes akár a legvégső, a bírósági fokozatig elmenni, ugyanis több esetben derült ki, hogy a politikailag motivált eljárások mögött kettős mércét alkalmazott az azokat indító uniós intézmény. Ez azt mutatja, ha harcolni kell az igazságért, a magyar emberek érdekeiért, akkor el kell menni az utolsó fórumokig, húzta alá Kovács Zoltán Brüsszelben december 4-én, erről pedig 14 óra 22-kor adott hírt a kormány.hu Még egyszer a zene az levezetés, indulat levezetés, ez a műsor a nyugalom megzavarására alkalmas 14 éven aljaknak nem, felette is egy igen korlátozott mértékben ajánlott, és ezt ért, ennek érdekében csak az egyik hangszóró jobban, később már az egyik hangszóróság se fog sehogy se szólni, avval fogom igazán a nyugalmat megzavarni. December 12-én este fél nyolc órakor ismét nagyon messziről jött ember az akvárium Club volt lakájában, Bakácssal, Filippóval, önökkel és velem a belépés díjtalam. Jó reggelt kívánok, csak örömmel jelentem, hogy most már két hangszóról lehet a nyugalmat megzavarni. Ajláti ala! <síl> nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönöm, köszönöm Ádám! Állami számbevőszék, hivatalos honlap, észrevételezésen a Jobbik ellenőrzésének jelentés tervezett. Ezek nem szerepeltek a hírekben. Nálam szerepelnek, döntsék el, mi az, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes belejött, vagy Honpola Krisztina édesanyjának gyógyulást kívánok. Ez a mi szűk környezetünkben a legfontosabb hír. 2017. december 8-a... Az állami számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján 2017 második felében is folytatja a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő párt alapítványok gazdálkodásának ellenőrzését. Ennek keretében az áz 2017 augusztusában hét párt közte a jobbik Magyarországért mozgalom ellenőrzését kezdte meg. Az ÁZ2017. október 3-án közölte, hogy a jobbik Magyarországért mozgalom többszöri értesítés, illetve helyszíni adatkérés ellenére a 2015-16. évek, valamint az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszak vonatkozásában nem teteleget a számvávőszéki ellenőrzés lefolytatásához szükséges törvényszerinti adatszolgáltatási kötelezettségének, ezzel pedig akadályozta az ellenőrzés lefolytatását. Az ÁSZ korában arról is tájékoztatta a közvéleményt, hogy a hatósági kapott a a 2017. évi elsőfél évi plakátszerződésével kapcsolatban a gazdasági társaságok hirdetési lista áraitól jelentősen elmaradó egység árak miatt, és ezeket a dokumentumokat a vonatkozó ellenőrzés programnak megfelelő az ellenőrzés lefolytatása során felhasználja. Így az ÁSZ. A jelentés... A következőképpen folytatódik, csak közben zenei szerkeztek is. A megküldött jelentés tervezetben az ASZ rögzíti, hogy az ellenőrzés akadályozása miatt a jobbik Magyarországét mozgalom nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjának megteremtését, a közpénzek szabályos, átlátható módon történő felhasználását, valamint a céljaira rendelt vagyon jogszerű használatát, megőrzését, Továbbá a jobbik. A 2015-16. évekre vonatkozóan nem igazolt, hogy a működéshez szabályszerűen igénybevető forrásokat használt fel. Az állami számvevőszék a jelentés tervezetben tájékoztatta a pártot, hogy a hatósági kockázat jelzéseiben rögzített politikai hirdestérések kihelyezésére kötött szerződések alapján a jobbik összesen 331 millió 660 ezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás fogadott el jogi személyektől, amely a pár törvény 2014 január 1-től hatályos rendelkezésé szerint tiltott nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül. A törvény szerint tiltott nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül, ha egy párta mindenki számára elérhető. Piaci árnál lényegesen olcsóban vesz igénybe, vagy rendel meg szolgáltatások A törvény arról is rendelkezik, hogy a tiltott támogatás mértéke, mértékét az ász állapítja meg, amelyet a párt az ász felhívásaitól számított 15 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésnek. Emellett a párt központi költségvetésből jutatott támogatását a magyar államkincstár az ász által megállapított összeggel csökkenti. A pártok ellenőrzéséről és tiltott támogatás megállapításáról részletesebben is lehet olvasni. Az állami szenvavőszék honlapján maradnék még a jobbik Magyarországért mozgalomnál. Elérhetőségem 061 és 036771161. Rohamosan csökken a beszélgetésre, rendelkezésre álló idő. December 6-dik tegnap volt egy percet délután 6 óra előtt Volneri János frakcióvezető szerint az ÁSZ tegnapi döntése a Jobbik betiltásának első lépése. Arra emlékeztetett a volt Fideszes országgyűlési képviselő által irányított pártállami számvevőszék határozata szerint 331 millió forint nem vagyoni hozzájárulást fogadott el a Jobbik, amit be kell fizetni ezen felül ugyanakkor összeget vonnak le az állami támogatásból is. Az összesen több mint 660 millió forintos büntetéssel a Fidesz az egyetlen kormányváltó erőt a Jobbik Jobbikot próbálja el lehetetleníteni. később azt is hozzátette, Fidesz ez, a Fidesz ezzel gyakorlatilag elvonna az összes anyagi erőforrást a jobbiktól, majd később, aki helyzetben kérdésessé vált, hogy a jobbik részt tud-e venni a jobb elvették tőlük. Majd később. A politikus emlékeztetett arra, hogy az ÁSZ úgy ellenőrizte a jobbikot, hogy a határidőlet megszüntette az adatok feltöltési lehetőségét, majd amikor közlemintatta ki arról, hogy a pár titkolja az adatokat nem voltak hajlandók átvenni azokat, akkor sem, mikor, sőn, Péter gazdaság és maga volna gyűjtőjében személyesen adta volna át a dokumentumokat. Nincs vége a Jobbikkal kapcsolatos híreknek. Olvasnám tovább. A Jobbik álláspony a Kovács Béla elleni vádemelésről Tegnap nem sokkal délután. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nagy örömmel üdvözli a központi nyomozó főgyészség Kovács Béla elleni vádemelését, mert 2014 májusra után várjuk, hogy a bíróság előtt derüljön ki az igazság az őt ért vádakkal kapcsolatban, majd később a mozgalom által kiadott közlemény. Utolsó mondata bízunk abban, hogy erre a kérdésre minél hamarabb jogerősítélet formájában ad választ a független magyar bíróság. Kovács Béla hollapján reagálta vele kapcsolatos döntésre és egyben olyasmit is bejelentett, ami egyébként nem olvasható a jobbi közleményeiben. Kovács Béla az alábbi nyilatkozatot tette. Örömmel értesültem arról, hogy három és fél éves kálváriám után vádat emel ellenem az ügyesség, mert így a lehetőségem nyílik a bíróság előtt bizonyítékokkal cáfolni az ellenem felhozott vádakat, gyanúsítgatásokat Kielentem most is, hogy sohasem képkedtem idegen hatalomnak, az Európai Unió intézményei ellen és költségvetési csalás sem követtem el Bízok. A független magyar bíróságban, és arra készülök, hogy érdemen cáfolyom az összes velem szemben megfogalmazott vádot, amelyre végre érdemi lehetőségem nyílik. Természetesen tisztában vagyok az Ebben az ügyben nem a személyem az igazán érdekes, hanem a jobbik, amelyet a velem szemben megfogalmazott vádakon keresztül próbálta Fidesz támadni. Az is egyértelmű volt a számomra, hogy a kormány az ügyészségén keresztül tudatosan időzítette a választási kampányra a bírósági eljárást. Annak érdekében, hogy a személyem elleni vádemeléssel ne terheljem a jogikot, mint a legeségesebb kormányvártó ellenzék erdőt, ezért a mai nappal tehát tegnappal kilépek a jobbik tagjainak sorából. Szeretném, hogy a személyem elleni szerint nem szerepel. Szeretném, ha a személyem elleni alaptalan vádak és a bírósági eljárás ne a Jobbik 2018-as választási győzelmét. A 2018-as választási küzdelmekkel kapcsolatos Jobbik híreknek itt még nincsen vége, de egy kicsit szusszanok, és azért ismét adok egy 14 éven oljaknak nem való zenét. Kettő perccel fél nyolc előtt ismét felé van szíves figyelmüket arra, hogy be lehet telefonálni bármivel kapcsolatban. Mi szól, mi nem szól, ki él, ki nem él. Hova kéne kitenni ékezetet és más fontos kérdésben. 0614890999 és 063677161. Egyben felhívom szíves figyelmüket arra, hogy minden műsor kísérleti műsor és minden adás utolsó adás. Nem győzöm hangoztatni, hogy szívesen látom önöket a december 12-i Aquarium Club volt lakájában való nagyon messzire jött emberestre, melynek fix vendégei mellett önök is elvárhatóak. Fix vendégek, Bakástiba Settenkedés, Filipon Gábor. A belépés változatlanul díjtalom. Észrevétel, sóhaj, panasz, van, vagy folytathatom? Ebben hasonlítok a miniszterelnök úrra. Folytatjuk. Senki? Először, másodszor, senki többet? Your Így a Biohazard, a zenés szerkesztett. Maradunk még a jobbik házatáéken. Bauko Éva azzal vádolta meg Havas herriket, hogy szexuálisan zaklata, azt állítja, hogy többek között Havas miatt siklott ki az életerizben részben miatt lett depressziós, a vádokra Havas érdemben nem reagál, sőt azt mondta, hogy finoman fogalmazva nem érdekli, hogy mit mond Bauko Éva, és leszarja. Minden esetre jellemző módon nem perel, egyben nem jelent meg annak a könyvnek a bemutatóján sem, amit ő írt volna Gáborral, amit avval hozott összefüggésben, hogy a könyv bemutatóját a Fidesz a jobbik lejáratására és az ő politikai mezőbe való bevonásával körbe övezve találja fel és le. Ez ismét hadne ne fűzzek kommentárt. Se Baukoévához, se a könyvhöz, azt nem olvastam, se az, hogy valaki a saját könyvbemutatójára nem megy el. Egy olyan széles mellényű ember, mint Havas Hedig, de kommentárt fűztem hozzá. Elnézést kérek. A Pesti srácokon az alábbi Szöveg volt olvasható, ez egyébként havas Hedrik is szerepel. A szexuális zaklatáson tréválkozott Bauko Évasz. A Reality szereplő furcsán értelmezte az elmúlt hetek történéseit szeretnék visszatérni a képennyűje, jövő hónapban lesz egy de még nem árulom el, hogy micsoda legyen meglepetés, legszvebb műsor vezetnék, de engem sajnos nem molesztált senki. Nyilatkozta a bors online, Bors szórakoztató napilapnak a valóság show szereplő, aki a valóvilággal lett ismert, később hosszasan forgatott itt és ott. Mostanában a Reality sok szereplőivel. Sajnálatos módon túl sok hír van a napi sajtóban, Bauko Éva a lényegtelenek közé tartozik. Fanni halála, akinek a vezetéknevét nevét, nem tudom, V. Fanny, így meg kicsit hülyé hangzik, különös tekintet, hogy úgy tűnik, hogy feldarabolták és bedobták a Dunába tetemét, egyelőre még nem találták meg. Azért nem mondhatják, tényleg a nyugalom megzavárására alkalmas műsort készítek, valami békés hír nincsen, tehát hívjanak már fel és mondjanak valami jót, valami pozitívat, valami vörös farkot, ami egyébként a hallgatóinak nem tetszik, de mégis a hangulatot pozitív irányba befolyásolja. Hamasherik azon kívül, hogy lesz azt, hogy mit mondanak vele kapcsolatban. Ezzel egyebek közt azt váltotta ki, hogy Németh Szilárd az ATV-ben azt mondta, hogy nyomon követi az eseményeket, de nem gondolja azt, hogy az ATV-nek bármit kéne tennie. Spronc Júlia, a Patentjogvédő Egyesület jogsegészolgálati vezetője azért hossz mondta, hogy azért ez a megjegyzés pökhendi, arógás és méltatlan a helyzethez. Egocentrikus azt hiszi, hogy többletjoga van a nők felett, akit megkívánnak, rendelkezésre kell állnia mindezek egyébként, attól teljesen függetlenek már, ezek a mondatok, hogy egyébként az, amivel megvádolták Havas herriket, az igaz-e vagy sem. Hevesi Krisztus szexuálpsziológus azt mondta, hogy a nőket kellene annyira tisztelni, hogyha egy ilyen vád elhangzik, akkor legalább a dolog súlyához méltóan érdemben nyilatkozon az illető. Teljesen random módon kérdez meg egyébként az origó embereket. Hát mi alapján azt emberi ész, legalábbis az enyém nem bírja feldolgozni és a választ megtalálni, de megtalálták Gurmai Zitát. Hogy miért pont Gurmai Zitát, nem tudom, ne kérdezzék ezt az origótól, kérdezzék. Gurmai Zita minden esetre kötélnek át az Origónak, és azt mondta, hogy Havasherdinnek, ha nem történt semmi, akkor is tisztességesen kell válaszolni, ha pedig történt bántalmazás, akkor pedig el kell ismerni, és bocsánatot kell kérnie. Von a Gábor, a Jobbik elnöke szintén hosszan sajnálkozott, amiatt, hogy a róla szóló könyv bemutatóján a szerző nem jelent meg. 0614890999 és egy Itt hívom feszíves figyelmüket, hogy december 12-én kedden este fél nyolc órakor ebben az évben utoljára minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás nagyon messzire jött ember lesz. Engem helyezünk szögletes zárójába, de ott lesznek önök, a filippov és a pakács akkor az rossz nem lehet. Csak jelezni, szerettem volna, hogy az internetes közvetítés rendben mindenki csatorna megy. Minden, amit az tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és a Hallgatók műsora. 14890999 és 0 hat in the a valamire. Tul azon, hogy most már mind a két csatornán megzavarom a nyugalmukat. Jobbik, Vona, Havas, Donald Trump, Jeruzsálem, Domokos László, Volner János, Fanni, és az összes név, ami még szerepel a naptárban. Homeland. Semmi? The Az Önök érdekében izgatottan várom a nyolc órás híreket. Köszönöm. Jó reggyszer, különöket. Tudjunk volna, mint arra a portányos átévé és szavazás dolgunkat közöttük a életéről? Nem. Annyira nem tudunk sokat az utóéletéről, hogy az előéletéről sem tudunk sokkal többet. Ez egy bordog híd gyülekezett itt a Kárpát-medencében. Nemes medvéstől battonyáig. Egyedül émberzenkedem. For 061489099 és Ma, 2017. december 7-én, csütörtökön, 6 perccel Hárgya 8 előtt. A lands of science, mind a csak a Szeretnék, csak egyszer lennék képes, Mint a kenyeret ennék, de mindig csak a serclit. Csak napjaimból nem élnék, csak egy percnyit, Mintha kijönnék a buktából a legvár. Mint ahogy kirajzol kirajzolnám a szempát Mint a kutyámnak egyedül csak a farka. Szeretne, és a szája megharapna. Lehet az a legangialibb dal is, Ami 0 maga az angyal is Ha csak karácsonykor szól, akkor az hamis Mintha az asztalomnak nem volna csak egy lába még 195 másodpercük van, hogy telefonáljanak, utána 3 kor 8-kor, fél 9-kor, 9-kor riportalai vár A csak egyetlen lenne. Ami a megnyomó fenn. Jövő kedden fél este az Aquarium Clubban. Nagyon messziről jöttem, mert rövidesen Bertaszoltal beszélgetek. De még egy telefon belefér. 0614890999 és 06367161 figyelek a babire. Te vagy maga is, sőt maga az angyal is. Ha csak karácsonykor szól, akkor az hamis Mint ha egy könyvből csak egy sort olvasnék el egy családi egyet egyetlen arcképpel. Mintha a háznak nem lenne mint Mintha magányos farkas is lehetne falka. Lehet az a legangyalibb is, ami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 csak egyszer lennék képes Mintha soha nem lennék kapatú a jóra De két napra szenté van vezény szóra Lehet az a legangyali dolis Ha dúdolsz vagy magad is, sőt, dúdolhatja maga az angyal is. Ha csak karácsonykor szól, az hamis. Ha csak karácsonykor szól, az hamis. Vagy a karácsonykor szól, akkor az hamis. Lehet? Valami baj van? Vagy, vagy rossz kedvű? Vagy, vagy mi a helyzet? Nem, nem, még korán van egy kicsit. Mihez Tudom neked. Te e, Mikor, hogy? Aztól függ van éppen este rendezvény, tudod, rendező is vagyok, nem csak főös. Aki okay, akkor tegnap vagy, már mikor feküdtő? E, tegnap vagy a 11 körül, tüzet, születés születésnapon volt, azt nem tudod. Azt elevolulját, akkor meg van húzva De... a füled tegnap közé-közé. Amikor nyáron nem nagyon volt dolgom, vagy más jellegű dolgom volt, hogy pontosabban fogalmazzak, akkor kiderült, hogy én nagyjából Hát minimum másfél, ha nem két órával többet tudok aludni, mint amennyit alszom egyébként, amikor műsort készítek, amelyről időnként úgy számolok be, hogy reggel azt mondom, hogy fáradt vagyok, ami hát ugye ennek a kialvatlanságnak is a következménye, valamint hát saját magamat is dopingolom ezzel. Végülis, ha az ember pintekre összeszed nagyjából átlagban tíz óra mínuszt ahhoz képest, mint amilyen egyébként az alvás igénye, azért az... Tehát azért az, az, a kúros alvatlanság, amitől én távol állok, azért az elképesztő dolgokat tud produkálni, bár te sokkal fiatalabb vagy, mint én. Te hogyan bírod az alvatlanságot, az alvatlanságot? De sokkal nem vagyok fiatalabb, fiatalabb annyival semmiképpen, hogy sokkal jobban bírjam az ki alvatlanságot, Aztán, mint te. Nem is bírom, de ismerős nekem is ez a, a helyzet. De, édes fiam, hogy hány végén égeted a gyertyát te így 2017 decemberében? Hát nem vészes, most leginkább a munka az, ami, ami ég, mint gyertya. Elég sokat dolgozom. Amikor engem meghívnak a te estedre, és oda van írva, hogy Márai Sándor Díjas és Berta Bulcsú Euragy író, akkor, akkor az, az milyen érzés? Tehát, öm... Hát ez, ez, nem tudom, hogy ez... Mondjuk olyan típusú ember számára, mint én, ez feldolgozhatatlan, úgyhogy azt hiszem, hogy ezen, ezen életem végéig el fogok mosolyodni valahányszor, hallom. De jó érzés, gondolom? Hát jó érzés. Ugye nem, nem, nem tudom, a mi hazánk úgy, most már, de azt hiszem a más országokban is így van. Kicsit furcsa a díjak, meg a díjazottak, és a nem díjazottak viszonya egymáshoz. Neked egyébként van valamiféle díjvágyad? Bertlas Ortal beszélgetett, vagy ő beszélget vele. Igen? Én, én őszintén mondom, hogy nincsen. Hát ez soha nem feszített nem ilyesmi. Neked az az elismerés, ha olvasnak, ha elmennek a koncertedre? Feltétlenül hát érkezni, az, a az, igaz, igaz, igaz, igaz. az igen. Persze az, az, az, az, az ami, amire az ember azt mondja, hogy az igen. Ami valóban őszinte jó érzésekkel tölti el, az mindenképpen. De hát persze a díj is olyan dolog, hogy a, akik ö, fe, jelölnek erre, az is egyfajta elismerés a részükről, az ő személyük az ami, ami, ami jól esik az embernek. Tehát ez egy ilyen személyes dolog, és ne, nem a díj az, ami valójában jelent van. egy hány személyes zenekar vagy? Mert hol egy személye zenekar vagy, hol több személye zenekar, de minek a függvényében? Hát a pénz függvényében mindig, de persze ez, ez így rúzás egy kicsit. Hát ugye itt arról van szó, hogy a hogy a legszívesebben az ember egy zenekarra játszik. A muzsika akkor a, a legörömtelébb, hogyha társakkal tudod művelni. Tehát erre ugye nem nagyon van mindig lehetőség. Így aztán ö, sokszor, sokszor egyedül muzsikálok. Sokkal ritkábban a zenekarral. Az amondó és az egy kutya, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz? Hát én kötöm össze őket. És azon kívül? És a, hogy érzed, hogy hogy visszanyúlnak egymáshoz? Hát, hogy mi az alapvető különbség azon kívül, hogy a taglétszám más? Hát ö, alapvetően olyan dalokat játszom az egy kutyával, ami egy ilyen szerencsétlen névválasztás volt, ugye abba játszom egyedül. Olyan dalokat játszom vele, amiknek jól áll, ha az ember egyedül játsza, vagy legalábbis jobban áll nekik, mint a többieknek. Ugye vannak olyan dalok, amiket nem lehet eljátszani. Az amondó az egy nagy zenekar, tehát ez egy ilyen blúzas, rockos, sokszor rock jazzes hangzású, szépen meghangszerelt történet. Vannak dalok, amelyik így felcsendülve íródnak meg már eleve, tehát hogy erre a hangszerelésre íródnak, amikor az ember fejében van, azokat semmiképpen nem lehet eljátszani egy szággitárra, és vannak az, olyanok, amiknek kifejezetten jól áll, még akkor is, hogyha én játszom őket egyedül. Ám minek a függvényében vagy író, vagy igric? Hát ö, ez a kettő lányom párhuzamosan megy most már, mond tíz éve. Először ugye zenész voltam, az ember először költő lesz, és aztán író, Szokták mondani, hogy a költők azok 20 évesen szülöttek a prózaírok 40 fölött, és hát azért a, a zenét is valóban ide sorolom a, inkább a költészet oldalára, mint az írás oldalára. De aztán valahogy belesodródtam az irodalomban, aztán el, el, először nem fordult át rögtön a, a lentkerék, de aztán egyszerűen csak azon vettem észre magam, hogy a kettőnek ugyanolyan súlya van. Sőt, ma már inkább az írás az, aminek egy kicsit nagyobb súlya van az életemben. Ma este hétkor a József Körút 70-es számolat a Józsefvárosi Galériában Fregoli Beugró cimmel, ünnepi, ünnepi dalpremierrel összekötött Es lesz. Ez majdnem olyan mondat, mint a Márai Sándor és a Berta Bulcsó emlékdíj. De így korrekt. Igen, ő be bellaírta le ezeket a mondatokat, aki újabban segít nekem bizonyos szervezési ügyekben. Már impresszáriód is van? Igen, bizony, nem olyan régen néhány napja, de hát ez, ez, ez még mindig az amatőrség szintjén mozog, tehát a, a, a jó indulat szintjén mozog. Ö, barátságból segít nekem valaki ez ügyben. Mi de egyébként a ma, es, a ma esti ö, programnak az a lényege, hogy ugye ott én vagyok a, a rendező, vagy hogy, hogy mondjam, szervező, rendezvényszervezőként dolgozom én egyébként, és én már két évet csinálok egy sorozatot, aminek könyvjelző varieté a címe. És eddig csak zenei esteket szerveztünk, jazz, blues, koncerteket, ilyesmiket, kiváló előadókat. És idén ősszel pedig már irodalmi rendezvények is voltak, és az egyik meghiúsult. Én ugye távol tartom magam attól, hogy a saját rendezvényeimen főhős de most a, úgy alakult, hogy a, a ma estire nem tudnak eljönni az eredetileg tervezett főhősök, és ezért, ezért Fregoli, vagyis beugró a címe a, az estemnek, én vállaltam el helyettük ezt az irodalmi felolvasó estet, ahol valószínűleg gitározni is fogok, mert azért ezt tőlem el szokták várni. És azért lesz Regulia címe, mert ugye a régen a mozigépészek hívták úgy, azokat az Ez embereket, akik, akik nem volt fix állásuk, hanem ahol éppen kellett hát mozigépész oda mentek. Azért nagyon jó ez a Fregoli, mert amikor én legutoljára Kovács András Bálintal találkoztam, aki nekem csoportársam volt, és most ennek a filmuniónak, vagy nem tudom, milyen, amelyik osztja a pénzt ott a bajnak körül annak a kiemelkedő tagja, és akkor mondtam neki különböző filmterveket, amelyek voltak a fejemben, és azok közül neki a Fregoli nyert el a tetszését, de ahhoz képest hogy akkor beszéltünk, akkor ő éppen Amerikába tartott nekem meg nem volt munkám, ahhoz képest az igen jött a világán nem csináltam semmit. Te írtál az elmúlt időben valamit, amit majd én el fogok olvasni? Igen, mint mondtam, nagyon-nagyon kevés időn van írni, így aztán a, a, a eredetileg tőlem távolálló novella műfaját művelem mostanában inkább, mert ugye abban jobban el lehet mélyülni e, két-három órára is. Úgyhogy én belevágtam egy novella füzérbe, amit az első regényemnek a főhőse Cseke András el első szám első szemébe, aki az első regényben íróvá avanzsál. Aztán ebből az lett, hogy ezek a történetek... E, Gyakorlatilag összefüggőek lettek mégis. az majdnem, hogy regény lesz ebből a dologból, mert Cseh András személye összeköti mindegyiket, amit elmesél a szomszédjából, az ismerőseinek a köréből, vagy hallott valamit. Gyakorlatilag könyökköl a kocsma pulton is mesél. Ma miről fogsz te mesélni? Ezek közül, vagy mi alapján vagy válogattál, vagy még előtte az? A történeteket? Hát, ami ma lesz este. Ja, igen. Uh, ami a prózát illeti, ezekből válogattam. Én nagyon, nagyon nehezen tudok úgy kiülni, hogy olyan dolgokat olvasok fel, amik már megjelentek. Ezek Az, részletek olyan... lesznek, vagy teljes egészek? Én két teljes novellet fel fogok olvasni. De egyébként nem csak prózát fogok felolvasni, hanem a valóban kisdodnak mondható költői munkásságomból is lesz egy-két részlet, dalszövegek is elhangzanak, tehát úgy válogattam, hogy ez vegyes legyen. Ez neked mennyire egy otthonos műfaj? Melyik a vers? Nem, ez az egész, hogy ott fogsz ülni, és majd hol ezt fogsz csinálni, hol azt. Hát volt már erre eset. Jó néhányszor előfordult már, de amúgy tehát Amúgy is én inkább csak muzikálni szoktam. Azt, azt, Aki ülök, akkor igen, azt ez azt egy hogy örülsz-e annak a szóátvét értelmében, hogy akik egyébként ma felléptek volna, azok végül is nemet mondtak valamilyen okból, és most te kényszerülsz oda, nem feltétlenül kényszerű értelemben. Ö, nem. Nem örülök neki. Nem? De valóban nem. Nem, én nem de mondom még egyszer, ez, ez a rendezvény az én nevemhez kötődik, és én nem terveztem, hogy magamat is be fogom szervezni ebbe a sorba. Jobban örülök, annak természetűszerülök, hogyha meghívnak máshova. Mennyi, idő, mennyi időd volt ennek a megalkotására? Tehát mikor derült, hogy nem jönnek? Nem, két hete. És nem mennyire jellemző az, amikor téged meghívnak, és ott egészen más jelleggel tudod magadat prezentálni? Az mennyiben más? Azt mondtad, hogy azt jobban szereted. Hát azt, jobban szeretem, mert akkor az, ez, ez természetesebb folyamat, mint amikor az ember saját magát szerkesztik be a saját műsorában. Az ugye De ez az, az olyan, amit szúcsán... amikor meghívják a Radnóti Miklós gimnáziumban a Rolling Stones, és azt mondják, hogy ők lesznek a szalagavató. Tehát akkor meghívnak téged, akkor a valamilyen eseménynek a fényét emeled, vagy te vagy maga a fény, vagy mik ezek? Hát az, az, az már maga egy elismerés, hogy meghívnak. Jaj, hogy milyen, amikor én játszom? Hát egyáltalán, tehát én valamikor nagyon régen emlékszem, amikor én vagy másoknak ilyen estjén ott voltam, és az egésznek volt valami nagyon fura hangulata, annak függvényében a Salgótarjámban volt, a világ végén volt, Budapesten volt, vagy hol volt, kik jöttek el, kik nem jöttek uh -huh. el. Volt-e világítás, meleg volt, e volt esék, mindenki részek volt, és hát, hát tovább. Igen, igen, hát az egy, az egy ilyen rakendró műfönek, az ember utazgat az országban, én azt szeretem éppen az a jobban, hogy mindig más, illetve. Illetve csak annyiban azonos, hogy. Ugye az előadó személye ugyanaz. És mennyire pénzt keresett? Ah, se, ennyire. se ennyire, Az én esetemben még mindig szó sincs arról, hogy ebből meg lehetne élni, ahogy, ahogy egyébként az írásból sem természetesen. Ma este 7 órától Berta Zsolta, a Józsefvárosi Galéria, József került 70. Majd Igen. este kint a -e én is oda csokoltatlak. Szeretettel várlak. szia. 061 489 099 és 0630 677 Figyelek, ha van mire. Addig elolvasom azt, amit a Winter Montel Zsolt ma megjelentetett a Nemzeti Sportban. Az én papédiaimra törés, most már újságíró is lesz. Cserébe nem leszek újpest best Ez teljesen kivonzzáról. 0614890999 és 0636771161, és nem győzöm hangoztatni, hogy a nagyon messziről jött ember még egyszer rendel ebben az évben, kedden este fél nyolctól. 0614890999 és 0636771161. Ma 2017 december 7-én csütörtökön 3 percen reggel 7 óra előtt. A Most, pedig mind a két hangszóron keresztül meg tudom zavarni a nyubavukat. Minden nap kísérletű műsor, minden nap utolsó adás. Nagy izgalommal várom a 8 órás híreket. Köszönöm, hogy ez a legfontosabb a mai napban, de hogy az én autorádiom az, hogy szól a civil rádió. Na még egyszer, a te autóddal... szóval. Igaz? Az én autorádiom, kívjas klubrádió Budapest 92.9 és szól a civil rádió. A 92.9-en szól a civil rádió? Nem, nem, csak a, ez egy ilyen képernyő, és valószínűleg ugye a civil rádió nem elég a jelent és a text részében ahol kiírna a műsor információkat azonban ki, hogy Klubrádió Budapest 929 Hát mondom, hogy a nyugalom megzavarását célhozza az én minden vonatkozásban és sikerül, tehát minden szempontból megtéveztem őket, megtévesztem őket megzavarom a nyugalmukat Dezorganizálok Felbújtom önöket, ha nem tudom mire 0 1, 1, 8, 9, 0 9 és 06 először. Not. And don't be másodszor flag. 061 06 Senki többet? Ez egy olyan műsor, ahol nincsenek ilyen telefonos kisasszonyok. Tehát nem mondom, hogy minden én vagyok, mert ebben a formában ez túlzás, csak akkor, hogy a koadásban segíthetem-e. -e? Fekete Péter Magyar Cirkus. Fekete um... Péter Magyar Nekem van egy együttműködésem, és a soha se titkoltam a Városliget Zrt-vel, és már régóta szóba volt, vagy szóba került, vagy kezdeményeztem, hogy legyen beszélgetés közöttünk. Semmi olyasmit nem akarok, ami önnek rossz. Ugye ez azzal van összefüggésben, hogy nyilvánvaló, mint egy intézmény egyes számú vezetője, önnek nagyon fontos az az intézmény, amit vezet. Ebből a szempontból az, hogy nincs különbség ön között, és köztem ami a rádioműsoromnak az elhelyezkedését illeti létező, vagy nem létező piaci szegmensben és miközben ön alapvetően arról ír és beszél, hogy milyen újdonságok, újítások, nemzetközi szinten is nem használt módozatok vannak az ön intézményében. Közben viszonylag kevés szó esik róla, hiszen nincs nagyon sok információ, és nyilvánvalóan saját maga ellen nem dolgozik, hogy maga az intézmény, amely a Városliget területén van, az vajon mennyi ideig és hogyan maradhatott, és ha nem maradhatott, akkor egyébként hova került. Tehát én azt mondom, hogy beszéljünk mindenről, ami fontos, de ezt a részét se tagadjuk el, vagy olyan terjedelemben beszéljünk róla, amivel nem árt önmagának vagy a cirkusznak, amit szoktam mondani, hogy ügyvédje jelenlétében se mondana mást. Ennek a mondat sornak körülbelül a felé tudtam érteni, azt nem nagyon értem, hogy hogy tudnék én ártani, vagy miért kellene is ártani egy nemzeti előadoművészeti intézménynek, amely Közép-Európa közepén az egyetlen ilyen kőintézmény és kőépület, és és Erre hát ennek érzi. a csodálatos művészeti ágnak a, a felekvára Most is ilyen kopottas, nagyon elhanyagolt állapotában, hát még milyen lehet akkor, hogyha megépülhet egy új csodálatos szípus művészeti központ? Hát ez így van, de mind a ketten tudjuk, hogy jelen pillanatban ennek az intézményenek a sorsáról nem döntöttek, már pedig mindaz, ami a ligetben zajlik, egy szimbolikus térben zajlik, egy politikai szimbolikus térben, sajnos, mint annyi minden más Magyarországon, így aztán, ami amit és amit én mondtam, az tökéletesen lefedi egymást, mert sajnos közben nem lehet kivenni abból a kontextusban, amelyben ez az egész zajlik. Legféle én nem meg... így látom, én úgy, én úgy érzem, hogy döntöttek, sokan döntöttek, Döntött, Döntöttek a nézők, döntöttek arról, hogy erre a művészeti ágra nagyon nagy szükségük van. Döntött Európa, aki elfogad bennünket, elismer bennünket, mint a közép-európai központja fellegvárva ennek a művészeti ágnak. Döntött a világ, a világ cirkusszakmai közönsége, akik hosszú évtizedeken keresztül Magyarországra helyezik ennek a művészeti ágnak az egyik első pontját, hiszen hosszú évtizedeken keresztül artisták bejárták a világot, ott letették a névjegyüket, ők úgy viselkedtek szakmaiságukkal, emberségükkel, kollégalitásukkal, kivívták ezt a rangot. Döntött a kormány, aki azt mondta, hogy annyira elismerjük ezt a művészeti ágaz, hogy fog kapni egy új intézményt. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy valahol egy olyan cirkuszművészeti központ épüljön föl, ahol egybe lehet az iskola, a múzeum, egy kutatótár, egy olyan találkozási hely, ahol valóban a cirkusznak nem csak a bemutató helye, hanem egy találkozó szakmai alkotó helye is lehet. És mikor lesz ebből jelenítő? Hát nyilván, hogy egy ilyen nagyon komoly beruházásnak van egy nagyon komoly előkészületi szakasza, és ennek az előkészületi szakasznak van két iránya. Az egyik az infrastruktúrális rész, hát egy új épületet kell megépíteni. Hogyha egy lakást vásárolok, vagy hogyha egy házat építetek magamnak, annak is van egy folyamata, hogy kiválasztom, hogy hol fogom én a házamat fölépíteni. Budapesten vidéken, melyik kerületbe kis terekkel fogok keresni, nagy terekre fogom rakni. Tehát egy normál családi háznak is van egy nagyon komoly folyamata. Hát még egy ilyen giga, egy nemzeti intézménynek a helyének a megtalálásának. Ebben a helykeresési folyamatban vagyunk. De ennek van egy másik része, hogy családi házat építek, ott is kitalálom magamnak, hogy abban én hogy fogok élni? Milyen családdal fogok élni? Hány gyereket tervezek? A feleségemmel mit fogunk mi ott csinálni? Hát ugyanez a belső tervezés, ez a belső folyamat elindult a cirkus esetében is, hiszen ha lesz egy ilyen művészeti központunk, akkor abban milyen tartalom lesz? Mitől lesz az valóban a világ egyik legjobb intézménye? Mik történhetnek abban is? Ez a folyamat nagyon komolyan elindult. Olyan programokkal, olyan útkeresésekkel vagyunk, amely választ ad egy csomó kihívásra cirkuszpedagógiai programjaink vannak, audiónal rálunk. Elindítottuk a, a történetmesélős cirkusz szeletet. Ahogy a színházművészetben különböző műfajok vannak, van zenészszínház, prózai színház, hogy a cirkuszművészeten belül is ki fognak alakulni ezek a különböző szeletek, csak ezeket jól elhatárolta, meg kell mondani a közönségnek, hogy most, kedves baráton, hogy jegyet fogsz vásárolni a Csodagömb című előadásunkra, akkor te egy, egy klasszikus cirkuszi előadásra fogsz érkezni. Ami ezzel az ugye nagy könyvben megvan, így vagy konferencié, fölkonferálja a következő előadást. De hogyha, kedves barátom, te a Római Júlia a cirkuszban című előadásra váltasz jegyet, akkor egy picit a táncszínház és a modern cirkusz történetmesélős cirkusznak a világába fogsz keveredni. Jól tud, hogy amikor eljössz hozzánk, akkor egy ilyet várhat nálunk. Hányi is ez az épület? Hát 45 éves ez az épület, és nem az a baj vele, hogy ilyen idős, hanem az a baj vele, hogy már amikor megépítették, akkor is nagyon beszűkült helyre került. Földrajzilag jó helyen van, de nagyon kevés a terület mellette, egy kamion nem tudunk mellé állni. És amikor felépült, már akkor nem tudta az akkori kornak megfelelő technikai trükköket a moszkvai nagy cirkusz, vagy a világban sok olyan cirkusz van, amelyik ebben az időszakban épült, és azoknak van sűjedője, azoknak van zsinórpadlása, abban lehet, eh, ahogy egy színházban, észre se vesszük, hogy közben eh, díszletek cserélnek az egyik jelen ebből, a másikba, ezt ez, ez a cirkusz nem tudja. Tehát áluljál... Ez egy rendkívül Igen? rossz technikával bíró épület, ami nekünk van. Azt árulja nekem, hogy az egyértelmű el, hogy mi lesz ezzel az épülettel? Maradhatnak, vagy nem maradhatnak? A egyértelműen tűnik, hiszen erre vonatkozóan van egy kormányhatározat, hogy amikor majd egyszer elkészül az új cirkusz, és amikor majd ebbe az új cirkuszba beköltözik a mi új központunk, akkor ezt a területet a fővárosi állatkert fogja megkapni. Amit én nagyon logikusnak tartok, hiszen hogyha a belvárosban vagy a város közepén a XXI. században állatokat akarunk bemutatni, vagy állatokat akarunk tartani, állat élőhelyeket akarunk mutatni, akkor ez hely kell annak helyre van szüksége. Tehát a, a, az állatkertnek az ilyen irányú növekményének nagyon jogos, valós alapja van, főleg akkor, hogyha az a terület, amelyiken mi élünk, az a számunkra is kicsi. És főleg akkor, hogyha ha lesz lehetőségünk arra, hogy kapjunk egy ennél nagyobb területet, és megépüljön egy új központ, akkor szerintem ez teljesen logikus utána lesz a területet megkapja a fővárosi állatkert. És mint a kormányhatározat... A tervezetéből fakadóan állapítja -e meg határidőt. Nem állapított meg határidőt. Egy elég jelentős tímmel dolgozunk azon, hogy ez mielőbb megvalósulhasson. Az egy magyarországi sajátosság, hogy az ezzel kapcsolatos hírek azzal kapcsolatosak, hogy hol lesz, illetve hol nem lesz a cirkusz, és aztán tulajdonképpen minden marad ott, ahol egyébként korábban volt. Magyarország is sajátosságja az, hogy most már 8 percet beszélgetünk, és ebből a 8 percből Két perc erről beszélünk, és csak egy percre beszéltünk arról, hogy Vaksorsásainknak audio-narválást vezettünk be, amilyen nincs a világon sehol. Hogy még csak fél percet beszéltünk arról, hogy a világból ide jönnek hozzánk megkeresni, hogy mi is az, hogy cirkuszpedagógia, és hogy tudjuk biológia oktatásra, fizika oktatásra felhasználni a cirkuszművészetet. Hát ez hogy milyen az, amikor 60 gyerek beül egy előadás után egy terembe, és ott az egyensúly témakörét egy kötélegyensúlyozó számnak az ismételt megtekintésével tudja megtalálni. Tanulni. És hogy ezért most éppen Olaszországban jöttem alá együttműködési szerződést, ahol több mint 40 cilkusszal működő ö, ö, vállalatnak a szakemberei indulnak el tőlünk ezt eltanulni, hogy januárban egy gigantikus konferencia lesz nálunk, ahol Franciaországból, Hollandiából, Finnországból, Németországból érkeznek a szakemberek, hogy eltanulják tőlünk azt, amit mi itt kitaláltunk, ebben a még kicsit rogyadozó, kicsit még rossz állapotban lévő épületünkbe, de a tartalom az nem épületfüggő, a szakmai munka az nem épületfüggő, nyilván szebb lenne méltó helyet adni, nyilván amikor megérkezik az amerikai, artista, és én a rendkívül kopottas a WC, a folyosó végén lévő szállását megmutatom, akkor szégyenkezek. Ezt majd ki kell javítanunk, ennél jobb körülményeket kell biztosítanunk, de az, amit ő itt meg tud mutatni ebben a házban, amilyen alkotási folyamat van ebben a házban, az példaértékű. Ez egy olyan műsor, tetszik tudni, amelyben egy együttműködés keretében, amelyben én teljesen szabad vagyok. A Városliget megújulásáról van szó, de például még nem beszélgettem Bálászlóval arról, hogyha elkészül majd a Magyar Nemzeti Valéria, akkor mi lesz ott az első kiállítás? Tudja, ez egy olyan műsor, ahol én felteszek egy kérdést, és a riportalanyom... Egy az öt arányban válaszol arra a kérdésre, mint amit én feltettem, és közben négy egy arányban arról beszél, amire ő szeretne válaszolni. Ez egy ilyen műsor. Ez egy ilyen, a szó legnemesebb értelmében vett liberális műsor, amely tudomásul veszi, hogy a riport alany válaszol is a kérdésre, mert nem. Ettől eltérő fogadtatást találhat általában más műsorokban. Nekem ez nagyon teszik, és most is mosolyok, és rendkívül módon élvezem is már megtiszták. De az, az a nagyon egy, jó. Ezt, ezt látja, ez az első olyan pillanat, én is végig mosolyogtam az önnel való beszélgetés. Ez ugye nem látszik, és van valami van valami TV, amely szeretné ezt a reggeli rádiómisort közvetíteni, de egyebek között ezek a dolgok azok, amelyekben én nem nagyon vagyok hívai közvetítségben, mert nem szeretném, ha közben látnának. Nem azért, mert én gúnyosan nevetek, vagy nem gúnyosan nevetek, ráadásul nem gúnyosan nevetek, de egy rádiummisor az ne legyen látható. Egy cirk... Tudja, amit ön kitalált, abban pontosan ez a fantasztikus, hogy hál' Istennek én nem vagyok vak, hogy vénségemre megvakulok ebben sem, ezt az Istenen kívül más nem tudja, de hogy például, ha vak lennék, akkor engem hogyan lehetne elvinni egy cirkuszba, ami azért, lássuk be, hogy alapvetően csak vizuális műfaj, hát ez egy nehéz fogós kérdés, és amit ön csinált e tekintetben nemcsak, hogy úttörő vállalkozás, hanem úgy tűnik, hogy nem is sikertelem. A színházban megszoktuk nonverbális a színház egy verbális műfaj, tehát megszoktuk azt, nagyon komoly szakmai hagyománya van, hogy egy erre szakosodott színész, vagy egy erre szakosodott szakember egy fejhallgatón keresztül, egy mikrokolagért. De moziban olyan nagyon sok fakal, nem találkoztam még. De, de, de én a Jókai Színháznak voltam 8, éves, 8 éven keresztül az igazgató, és ott rendszeresek voltak az audiónarált előadások. De mit teszünk akkor, amikor nincsen egy más szó, más nem segít? Egy másodperc más türelmet engedjen meg. Azt árulja el nekem, nincs hozzá közöm, csak kíváncsi vagyok ezért, tehát alapvetően, hogy egyébként maga ez a törekvés, ami az ön tevékenységét független, attól, hogy mely intézményben van vezérli, abban van valamilyen személyes ok? Tehát volt a családban. Én vagy feleségem van. a Intézetnek a, a rektorhelyezesei, tehát a a sérüléssel való együttélés az átszövi az mi életünket egészen korai uh -huh. találkozásunktól kezdve. Tehát van egy ilyen irányú érzékenység, de az, hogy egy nemzeti intézményt vezetek, és annak az abban folyó munkának a társadalom minden szegmenséggel el kell jutni, ez, ez, ez egy valóban egy a lelkemben mozgató, a lelkemben élő dolog. Hogy, ami egyben hogy arról a... is szól, hogy adott esetben az ön igazgatósága előtt szinte nem is volt jellemző, szinte egyáltalán nem volt olyan, hogy olyan ember, aki nem lát az ment volna a cirkusz előadásra? Én nagyon szeretek az én igazgatásom előtt lévő periódusokban a jót megtalálni, azt keresni, hogy mi az, amit az én elődeim megcsináltak, és amit én támaszkodni szeretek. Soha nem elemeztem, hogy az én elődeim mit nem csináltak meg. Az Akkor én azt kérdezem, hogy alap, hányan vehettek részt abban a abban a narrálásban, amelyben ön segítette a nem látokat, hogy élvezzék a cirkuszi előadást. Hát most a 12. csoporton vagyunk túl, ezek általában ilyen 20 és 50 közötti csoportok, szorozunk be, de szerintem 5-600 ember e, látható. Annak idén a Jogai érdekel, Színházban is megérdekel. ön tett, vagy hát illetve ott nem kellett narrálni, mert ugye megvolt maga a szöveg. A színházban ennek sokkal nagyobb hagyománya van. Tehát azt nem vidukálom magamnak ennek a, a, a kitalálását. De a, a nonverbális műfőben az igen. Tehát tehát nagyon nehéz volt kitalálni, hogy most hogy a, a fenébe fogjuk tudni elmagyarázni az embereknek azokat az eszközöket, amiket még nem is láttak, életükben nem tudják, hogy milyen. Tehát föl kellett építeni azt a rendszert, Mi zs, zs, zs, zs, zsargóban tapinak hívjuk, hogy előadást előtt a, a nézőinket behívjuk a manésba, és rászánunk egy órát pluszba kettőt, hogy ö, ö, megismerkedjenek az artistákkal, hogy végig tapogassák, taktilis módon érzékenyek a Igen, révén ezt, ezt a vonalat azt abban segítsen, hogy a cirkusz iránti vonzalma, amely a hangjából egyértelműen kiderül, az honnan van? Hát én 16 éves koromban a cirkusszal kezdtem, én bűvész voltam, én szombathelyen nagyos Gimnáziumban, leléptem matekórával, és elmentem haknizni, és avval kerestem a kejelmet, hogy jó sok előadást tartottam szobathelyen és környéken, aztán elmentem Németországba, ott elvégeztem egy ehhez kapcsolódó iskolát, és az életem első tíz évétén én varietékben, előadom előadoművészeti helyeken, sörkertekben, mint bűvész éltem le. Onnan cippantottam, engem el a színház, tehát a színházi rendezői vitumámat én 30 éves korom. Bomba szereztem meg, tehát nekem ez csak egy visszatérés. Az kérdező, ezek szint visszatért, de vajon aktívként már nem fog visszatérni, vagy csak tájékozatlan vagyok? Hát akkor aktívkodjon az ember, hogyha az erre szükséges a gyakorlási időt ki tudja szakítani az életéből. Akkor amikor én bűvésként éltem, akkor napi 8 órát gyakoroltam. Ha most 20 percet ki tudnék szakítani az életemből, az nagy boldogság lenne. Azt kérdezem öntől, hogy amikor az est végeztével beszél azzal a csoporttal, akiknek narrált, akkor az az élménybe számol, amit ők adnak, az vajon mennyiben fedi le, vagy mennyiben egészen más azokhoz képest, akik egyébként látták is? Tehát mit tapasztal? Az eszvége az általában egy zokogó ölelésbe torkollik. Tehát állunk a, a nézőtéren, én lépek oda a sóstársainkhoz, és, és én is zokogok, és ők is zokogok. Aztán, aztán hogy ez egy olyan technikai berendezés révén megy, amivel elnézést a fogalmazásért, de az ember beszél magyarul, ön úgy tud beszélni, hogy azzal egyébként a jelenlevő látóközönséget nem szavarja? Hát hogy ne, van a fején a kockázsainknak. A, a én pedig az igazatói párhogyban ülök, a kezemben van egy mikrofon, és a fejhallgató úgy van felrakva a én azt kérem tőlük, hogy az egyik fülük szabad legyen. Tehát a nézőtársaiknak a reakciója és a zene, a nézőtársaiknak a sóhaja, a fölkiáltása és a taps a segítse őket hozzá, hogy ők ezt megérjék, tehát, tehát ettől tud e, kataziskhoz vezetni, otthon is el tudnánk nekik mesélni, és képzeld el olyan ám egy cirkuszi mutatvány, hogy bejön egy csillogó ruhában lévő pasi, akinek öt labda van a kezében és elkezdi haigálni föl a levegőbe. Mitől lesz ez más? Attól lesz más, hogy ennek folyamata van. És ezt a folyamatát, hogy megérkezik, fölemeli, jó kezével földobja, és most ehhez hozzájön a zene, és hozzájön a látó nézőtársatnak a reakciója. És ez a három rakja össze, hogy a nem lá... Számára, a némelátó számára, nem látó fejébe összetudálni ugyanaz a kép, amelyet az én hangom, az én narrálásom segíti előket ahhoz. Hogy ezt, egy ezt dolgot szerint. haddosszak meg Önnel, vasárnap volt egy versvonat, ahol a barátnőm kifejezett kérésére, de ez nem volt szemben az én vágyaimmal, abban a szerelvényben voltunk, vagy abban a magomban voltunk, ahol a Jordán tartott előadást, többek a hobó, a sebő talán öten voltak így, talán öt magon is volt, vagy hat, és úgy ment az előadás, hogy egyébként a Jordáné, hogy ugyanúgy, ahogy ön beszélt, tehát mindenkinek volt egy ilyen izé, a Jordán pedig felalás sétált, először megbarátkozott a körülményekkel, mert nem mondta, hogy ez számára teljesen hétköznapi, Uh, és mindenkinek volt fejhallgatója. Ám abban szembesült menet közben, a technikai és egyéb szervezési okokból később kezdődött, de hát, amit önbeszélt, tehát hogy a cirkusz varázsa hat az ott lévőkre, a vagonban lévőkre a jordán varázsa hatott, a kettő között szerintem semmi érdemi különbség nincs, a dolog ugyanarról szól, csak más műfaj, de volt olyan, akinek nem működött a fejhallgató, és ahhoz külön beszélt akkor a jordán. Akkor mit csinál a fekete, amikor azt tapasztalja, hogy valamelyik fránya készülék felmondja a szolgálatot? Először is Jordán Tamás nagy játékos. Olyan játékos, aki folyamatosan élvezi az összes új játékszabálynak a megjelenését, és hihetetlen a reakcióidővel tud erre válaszolni, és rögtön alakítja a játékszabály. Ettől zseniális a, a, a Tamás, és ettől zseniális minden, amit csinál. E, nyilván a cirkusban nekem erre nem lesz lehetőségem, hiszen én előre nézek, nem látom a, a, a nézőtársaimat. Ezért nagyon oda kell figyelnem, legalább egy 15 perces időszak az, ami az, az előadás előtt a technikának a beállításával, a hangerőn ennek a beállításával, ahogy jelzünk egymásnak beállításával történik. Azt tud ilyenkor még esetleg előfordulni, hogy a, a látósegítők számára ő, jelez a, a, a páciens vagy a kolléga, és ő, kér segítséget. Én nekem az elmúlt tizenvalahány ilyen normálás során ilyen én nem, nem fordult elő, tehát nem kellett ilyenre még reagálni. És ha önt hoznám abba a helyzetbe, hogy egy olyan előadást, amit egyébként látott, úgy kéne végignéznie, hogy be kell csuknia a szemét, akkor az önnek mennyire lenne élvezetes? Hát ezzel most nagyon-nagyon most szépet mondott. Tarts, színésznő kollégám, aki még csinálja velem ezt az audio is, most ebben a pillanatban döntöttem el, hogy a következő narálására be fogok úgy ülni, hogy beköthetem a számom. Ezt meg Eben ez, ez, ez az, az is benne van, hogy én amikor a riportalanyimmal beszélgettek, annélkül, hogy az Isten nyolcadik érzéket adott volna, tudom, hogy kíszik kávét, tudom, legutóbb felfedeztem a hang alapján, hogy a mesterházi Attila éppen mosogat, és nem tévedtem. Ön a hangok alapján mennyire tudja beazonosítani, hogy minden pontosan úgy zajlik az előadásban, ahogy kell, vagy hal valamit, amire egyébként azt mondaná bárkinek, sőt gyerekek, valami nem stimmel, mert valami olyasmit halok, amit egyébként nem szoktam. Sosem próbáltam, és fogalmam sincs erről, de ki fogom próbálni. Nyilván, hogy az érzékszerveink a Máshogy alakulnak az érzékszerveink használatának az aránya, máshogy alakul a, azoknak a számára, akik használják valamennyi érzékszervüket, és megerősödik e, azoknál az esetben, aki, ahol valaki valamelyiket nem tudja használni. De ezt én most ki fogom próbálni. Tehát valóban ez fog történni, hogy a Tassos Kriszka kolléganő, amikor legközelebb a Ugyunarnál, akkor én be fogok ülni valamelyik székre, előtte bekettem a szememet, és végig fogom nézni, hallgatni az előadást, hogy hogy, hogy, hogy tudom végigkövetni. Nyilván csalás az egész, ismerem, tövét Műsor, de nagyon izgalmas lesz ez beazonosítani, hogy hol tartunk és most mik hallok. Hogy az arányok valamelyest helyreálljanak, azt kérdezem öntől, nem az, hogy hol lenne az ideális helyszín, lehetséges, hogy is van önnek véleménye, de milyen lenne az ideális épület? Az ideális helyszínre én azt kértem a döntéshozóktól, hogy azt a pozíciót, hogy mi a Hungária belül vagyunk, hogy a, a városnak a szívében, a város vérkeringésében vagyunk, ezt hagyd tartsuk meg. É, nyilván nagyon sok olyan területe van a fővárosnak, amely, hogyha kapna egy nemzeti előadó intézményt, intézményt, akkor az meghúzná azt a barna mezőt, megemelhetné kulturálisan, lökést adhatna annak a területnek. De én azt kértem, hogy ezt ne a cirkusz feltegyük. Tehát a cirkusznak a tradicionálisan belvárosi, vagy úgy fogalmazom, a, a hungáriakörületen a belüli részét elhelyezését ezt tartsuk meg. Milyen ha az én választanék, akkor olyan területet választanék, ahol minél több minden elér, ahol ezeket a beszükülési problémákat e, e, elfelejthetnénk, ahol legalább ugyanilyen jó közlekedéssel bírunk, e, mint amilyen jó közlekedési helyzetben van a jelenleg. a fővárosi nagyszirkusznak. És hát a fejükben egy nagy van, egy nagy üveggömbről álmodunk. E, viccesen azt szoktam mondani, hogy amikor egy új épület fellépül, akkor utána a marketinges gondoknak azon, hogy milyen marketing ajándékkal, vagy milyen e, fikegővel e, népszerűsítsék azt az épületet. Ha nekünk egy ha nagy üveggömbünk elkészülne, akkor ezt mi megoldottuk volna, hiszen a világ összes részén lévő üveggolyók, amik az emberek zsebében vannak, azok rögtön, onnantól kezdve a fejvárosin a a marketing ajándékává válnának. Közben megnéztem, hogy hány év van közöttünk, mert kíváncsi voltam, hogy az ön feltöltött elemei, azok egy hány éves az akkumulátorban vannak, hat évvel fiatalabb, mint én. Azt kérdezem öntől, hogy ön mindig ilyen szerelemmel beszéle arról, amit csinál? Tehát, hogy ez egy ilyen komoly szerelem, mert azt feltételezem, hogy ezt egyébként csinálni, nem lehet. Tehát, hogy ez valójában önnek úgy fontos, ahogy én azt hallom. Kettős oldalon van a magánéleti oldal az az, hogy az életünknek a jelentős részét a munkánkkal töltjük. Hát ki az az őrült, aki, aki azt, amit eldöntött, hogy csinálni fog, azt ne úgy csinálja, hogy ez neki boldogságot okozzon. A másik azért ennél sokkal erősebb, hogyha egy ország az emberek, valakinek a, a kezébe teszi annak a felelősségét, hogy egy előadó intézményt, egy előadó ágat megreformálhasson. Hát ez egy hihetetlen felelősség. Azt nem lehet nem komolyan csinálni. Hát persze, hát be, be, be, jó ebbe belehalni. Köszönöm. Végül is meg volt elégedve az arányok. Ez egy jó riport, meg egyáltalán jó az az egész, úgyhogy csináljunk még ilyet. Rendben van. Én állok rendelkezésre. Addig is kellemes karácsony ünnepeket, és bújtok a évet kívának. a Fekete Pétert hallottak. 061-489-0999-036-377-1161. Figyelek, ha van mire. Uf, most fújtam egyet. Nagyon érdekesen megy az egyes es cédőben az idő valami nem stimmel benne. Rövidesen Wintermantel Montes Zsoltot hívom föl, ha valaki ki akarja tölteni a kettő közötti időt, 061 0999 és 0636771161 nagyon érdekesek voltak a 8 órás hírek is. Fogalmam nincs, hogy önöket mi foglalkoztatja. Van bennem kíváncsiság, de ha nem mondják el, akkor tudomásul veszem. Hallgató nélkül nincs rádióműsor, hallgatói betelefonálás nélkül van. Mondtam már, hogy kedden 12-én nagyon messziről jött ember lesz az akvárium Club volt lokájában, és ezt is azért mondom el, mert szeretem, ha sokan vagyunk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ez az igazi akarálymentesítés. Gratulálok az Úrnak! Ajánlom, mert az aztán telefonálni fogok. Nulat egy négy nyolc kilenc nulla és kilenc kilences Közben egy a nap. Először. Másodszor. Senki többet. maliciózus megijedzés, csak a mai hangulatommal összefüggésben ezt a riportot akkor rámolják majd a többi önkormányzati beszélgetés mellé, jó? Jó legjobb. Jó legjobb. Jó legjobb, én egy a Kacsó fölüljáron, és a Volt Vidán Park területén ott hatalmas gödöröket ásnak. Mit lehet tudni, mi lesz ott? Azt gondolom, hogy ott a bióta tehát ö, mm -hmm. várat magára egy Persányi Miklóssal való beszélgetést, nem szeretnék rögtörözni, én is látom, de hogy az konkrétan mi lesz, azt nem tudom, de keresek valakit, aki okosabb nálam. De az mindennek a, a része, ennek az átalakulásnak. Értem. Csak úgy volt, hogy oda rakják az állatkerthez. A kettő nem mond egymásnak ellen, lehetséges, hogy annak az építkezését látja. Igen, de olyat is hallottam, biztosan is hallott, hogy még garázsok is lesznek azon a területen. Az a kettő egymástól független. Tehát más. Még, még garázsok fölött lesznek az állatok? Nem, nem, nem, nem az egyik az egyik, a másik a másik. Tehát azt, most különbözőt a látni kéne, hogy ön mi az, amit lát, és hogy ott állatkert lesz, vagy ott lesz a még garázs. A hullámvasút mellett én azt megtartották. Én, én, az, én ezt értem, ezért mondtam, hogy meg fogom kérdezni. Nem akarok olyasmit mondani, ami nem felel meg a Nagyon köszönöm, nagyon Nag a műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Jó reggelt lát! A mai műsor ékes bizonyítéka annak, hogy a világról én mást gondolok fontosnak, mint például a hírszerkesztő. Amikor ön ott van a. a... Tanácsházán, a polgármesteri hivatalban csinálja a hétköznapi munkáját, akkor gondolom nap mint nap megéli azt, hogy más az, ami önnek fontos, és más az, ami másnak fontos, de ez nem feltétlenül baj, alapvetően akkor probléma, hogyha abban ö, olyan dimenzió különbség van, amit én most ebben a saját műsoromra vonatkozóan nem fogok befejezni, de az ember attól függően, hogy mennyire feszült, mennyire fáradt, ö, fel tud ö, izé, ugrani. akkor, amikor azt érzi, hogy a másik nem azt tartja fontosnak, mint amit ő annak tart. Mennyire látja azt az ön hétköznapi életében, hogy azzal foglalkozik a polgármesteri hivatal? Most a médiát kiveszem ebből, mert ez nem erről szól, mint ami egyébként Újpest szempontjából fontos, hogy a munkatársai. Hát ketté választanám, mert egyrészt a, a polgármesteri hivatalnak, úgymond a hivatali résznek, és ez, ez, ez a nagyobb, az egy viszonylag megszokott rendszerint automatizáltan működik, tehát egy, egy szociális osztály, egy lakásosztály, a városüzemeltetési osztálynak az üzemeltetési része, az lefektetett éves tervek vagy megalkotott rendeletek alapján dolgozik, és nyilvánvalóan fontos, itt azért alkottuk meg ezeket a szabályokat, és azért van ez a hivatal és az általában ellátott munka, mert hogy fontosnak gondoltuk. És van a másik része, ami, aki, ami kisebb, ami a stratégiaalkotás, ami a fejlesztési tervek elkészítése, az adott beruházásoknak a bonyolítása, ami, ami szintén szendertnek meg szabályok mentén megy, de az mindig más-más e, kihívást jelent. És azt gondolom, hogy mivel a visszajelzések azt mutatják, hogy ezek a fejlesztések, amelyek Újpesten az elmúlt években történtek, azokkal az újpestiek elégedettek és fontosnak tartják, így a válaszom az, hogy, hogy, hogy, hogy nagyjából üres járatot, felesleges dolgot, csak nagyon kicsi mértékben csinálunk, de azt általában is, most nem akarok senkit se bántani, a külső, külső szervek és ellenőrzések, és mondhatnám néha okoskodások miatt van, de hát ezzel együtt kell élnünk. Azt kérdezem öntől, hogy ugye az urbanista is ön, önre hivatkozott, amit ír az Újpesti Osztodáról, mi sokat beszélgettünk annak idején. Ön mikor hallott arról, vagy önnek is látnia kellett, hogy nekiálltak a bontásának? Tehát a kérdés valójában, a rövid kérdés lenne, már egy kicsit hosszú, hogy ön mikor tudott, hallott arról először, hogy annak állnak lefelé? Hát ő, arról, hogy, hogy előbb-utóbb bontani fogják, az már ugye évek óta benne volt, hogy benne volt a nevegőben, azt pedig, hogy konkrétan időne nekiállnak bontani, azt pedig úgy talán a, a, a nyár közepén egy fővárosi közgyűlésen futottam össze a Szőke Lászai igazgatóra, aki a Budapest Gyógyfürdés Hévizei ZRT-nek a vezérigazgatója, és akkor ott beszéltünk én. Hogy akkor hogyan is. De amikor meglátta, hogy a munkálatok folynak, azt ő se tudta előtte egy nappal, hogy ez így lesz. Vagy tudta? Hát azt, azt hogy mostanság fogják kezdeni, azt, azt is tudtam, hogy a területet körbe elkerítették már jó néhány e héttel ezelőtt. Ami miatt ez a bontás csúszott, és igazság szerint most kezdődött el úgy igazán, az annak idézőjelben köszönhető, hogy az épületben van egy trafó, amiről természetesen tudtak, hát mind a, mind a BGH-nál, mind pedig a bontást, bontásra leszerződő cégnél, és tudták, hogy ezt ki kell kötni, tudták, hogy az ottani, az ott a mellett, másik telken álló büfé azonnal kapja az áramot, azt viszont nem tudták, most semmi rajzom, vagy hát ilyen előzetes erről nem szerepelt, hogy a, az árbádút ottani egy jelentős szakaszának a közvilágítása is erről a trafóról kapja az áramot. Az pedig viszonylag vicces lenne, hogyha a pontás miatt ott nem lenne közvilágítás. Tehát először itt a, az áramellátást át kell helyezni, úgymond, és utána lehet csak folytatni a hogy ténylegesen... Ugye eznek a területnek a, a, a hasznosítását és azt, hogy ott mi lesz, ez alapvetően befolyásolja, hogy ez nem önkormányzat terület. Ugye jól beszélek? Hát a, annyiban, tehát nem újpesti önkormányzati, az teljesen világos, a hűvárosi önkormányzat tulajdonában lévő, tehát 100 tulajdonában lévő BGHZRT tulajdonában van, és szintén a legjobb tudásom szerint, és a vezérigazgatóra, a tegnap is megkérdeztem a közgyűlékszel, mert ismét találkoztunk, hogy a bontás után egészen, valószínű majd, hogy nem száztáv hogy hamarosan pályázatot fognak kiírni az értékesítés. Nagyon jól beszél, mert kitaláltak a következő kérdés, hát ugye a kommentelők is ezzel foglalkoznak, hogy egyfelől foglalkoztatja őket, hogy lebontják, ennek egyébként zömében örülnek, hiszen egy hasznosítatlan épület, amely egyébként nem egy esztétikai élmény, belül van olyan, mint az a mozaik, de hát azt kívülről nem látni. Hát a... volt, volt, mert a szerencsére azt ugye már leszették. Most éppen restaurálás alatt van, és az új Csillaghegyi úszodában eredeti koncepciója szerint fogják felhelyezni, ugyanis a Barcsai művész ezt úgy képzelte el, hogy ez egy egyben mozaik, csak az új Pest akkor, amikor épült, és ezt oda gondolták, akkor nem férte el, és egészszerűen ketté vágták, és a, a, és a két átelemes falra helyezték el, ez most az eredeti elképzelés szerint fog most akkor új értelmet Illetve nem is rehabilitálódik hiszen leve így, így rakták föl, ami nem szép dolog, de ugye foglalkoztatja az embereket a telek sorsa, és hogy mi lesz. De ha én jól veszem ki a szavaiból, e tekintetben ön is egy nyitott, de ki nem nyomtatott könyv, mert hogy ön se tudja, hogy ott mi lesz. Hát nem tudom, az biztos, hogy a jelenlegi hatályos szabályozási tervek szerint ez egy vegyes városközponti terület, ami, ami viszonylag széles és tág teret ö, biztosít a majdani tulajdonosnak. Egészen biztos nem lehet gyárüzemet, benzinkutat. Ö, ez egy mekkora terület? Rakétakülővel... hát ö, olyan 6000 6 és 7.000 négyzetméter között hajólen emlékszem. Az biztos, hogy nem ér el az egynek. Jó, tehát. ott álltudtunk, hogy kilövő nem lesz ott. Így van, de ez a vegyes városközponti övezet, ez a kereskedelem, szolgáltatás, iroda, lakás, vagy ezek kombinációja ezért vegyes városközponti törlet. Ő nem témet. egy ingatlan ügynök, de tisztában van Újpest olyan paramétereivel, amivel én nem. Ez mennyire értékes telek? <tos> Hát azt kell mondani, mivel az Árpád úton van, ezért azt gondolom, hogy igen, ugye sajnos újpestet még a, az Angyalföldön látható irodafejlesztési boom nem érte el. Sokan azt mondják, hogy ennyi i, i, i, i, irodaházra nincs is szükség, mint amennyi ott épül, minden esetre épül. Erre mondják azt, nem meg bánta senkit, hogy az angyalföldi város vezetésre csak beveszületni -be nehéz utána minden van, tehát a hihetlen mértékű adóbevétel folyik be ezekből az irodaházakból, ami nyilván azért van, mert hogy ott megy a válci úton a metró, amit meg a fővárosi közgyűlés, illetve a főváros működtet, tehát a is nem hogy viszonylag aránytalan vagy igazságtalan a rendszer, bezárva. A lényeg az, az, hogy egy viszonylag értékes helyen van. Hát, hogyha ha lakást nézzük, akkor nem tudom, hogy érdemes vagy jó-e, egy kétszer, ott éppen kétszer, három vagy az osztályozó is nézve akár összességében hat 7 sávos út mellett lakni. Jó, azt kérdezem, Érődára, attól, hogyha lenne pénze, tudom. akkor egyébként az egy létező opció lenne, hogy felvetni, hogy ezt Újpest megvenni a fővárostól? Ö Ilyen kérdés egyébként a, a, a posztalatti kommentek között is szerepel, vagy hát nem így, hanem hogy miért nem szerezzük vissza. Ugye ez a válaszoltam is, az, az egy másik idő volt, amikor szereztek meg, elvettük, ugye ma jogállamba adni és venni lehet. Újpestnek nem, mivel oda olyan típusú intézményfejlesztést akár egyébként egy 2-3 milliárd forintból pusztod át, hogy, hogy akkor a leghatékonyabb opciót vessen föl. Erre sem most, sem a jövőben a, a költségvetési helyzetünket látva. Nincsen reális esély. Önök milyen mértékben van abba beleszólás, beleszólása, hogy mi lesz? Ö, csak annyiban, amennyiben a szabályozási tervben ö, szabályozásokat és korlátokat építünk be, azt meg az előbb Az öröm, hogy lebontják? Ann annak? Az öröm, hogy lebontják? Hát... Ö... Ez a tegnapi posztom is inkább tehát arról szólt, hogy az a, a, és ott a korábbi műsorokban is volt már nem csak Sokszor. Az, hogy a gyászmunkát el kell végezni. Tehát ide, ahogy én írtam, én is rengeteget jártam ide, a hugom is itt tanult megúszni, sőt itt versenyszören sportolt, újpestiek százai, ezrei, tízezrei fordultak meg itt az évek során, tehát kötődünk ehhez az épülethez, értett tulajdonképpen nem is az épülethez, hanem azokhoz az, az élményekhez, amiket ott szereztünk benne. Viszont az, hogy most már a hatodik, hetedik éve méltatlanul és egyre rohadó állapotban égtelenkedett itt Újpest egyik főútja mentén, ezért azt gondolom, hogy ez a helyes megoldás, hogy akkor ezt a kászmunkát elvégezve, de szabaduljunk meg ettől az épülettől. Tehát nem örülök neki, hogy lebontják az apropója miatt, de egyébként annak örülök, hogy nem fogott égtelenkedni. Tettünk egy vesző, dobj egy plusz, a és adakozz az újpesti cserítének Újpest versus Békés Csaba. Ez holnap után lesz. Igen, igen, igen. Szerencsére ezt néhány évvel ezelőtt e, az első kezdeményezésre hoztuk létre ezt a, ezt a mondjuk azt a gyótékanysági szervezetét az önkormányzatnak, e, számos a, akció van, és nagyon örülünk neki, hogy, hogy civil szervezetek is ö, csatlakoznak ehhez a, az ügyhöz, és most ebben, ebben az esetben éppen az a, az egyik e, e, csapata... Tök a kikerült, hogy mondjon egy tekintetében, fejlődőképes. <há> Na, csinálja. Csinálja. Nagyon jó csinálni. Nagyon komoly. De nagyon, de nem, meg, van meg van dicsérve. Mondaná nekem egy-két mondatos, de lehet három vagy négy, tehát nincs időkeret. élménybe ott a tegnap délutánról, vagy a tegnapi napról. hogy ez dél, reggel kezdődött, és nem tudom hánykor fejeződött, de ott a város utcában. Ja, gondokottam, hogy mi volt az a nagy esemény. A szóval hát csak a szokásos. <laughs> csak a szokásos. Mindenki eljátszotta a szerepét, amit kellett. Előtte, Jó, azért, azt ön, ön, önben egy hajdan volt országgyűlési képviselőt, tisztelhetek. Amit mond a fővárosi közgyűlésről, az mármint a közgyűlésnek a működésére, tehát ha én a Tarlós lennék, akkor felhívnám a Wintermant és azt mondja, hogy mit egész engem. Valójában mitől lenne ez más, amit ön érdemibbnek tekintene, mint ami most van? Ö Szerintem azt az legalábbis én most azt mondom, hogy helyre kérteni. tehát amit az előbb mondtam, az, az egyáltalán nem megállnak a kővárfik közgyűlésnek az elképzése, plánelem a főpolgármesternek. Mondom én neki a véleményemet, hogyha valamiben nem Jó, ez értünk. Ez a szokásos, az... ezért ebben volt valami fosztóképző? Igen, mert, mert, mert, mert szerintem végezhetünk volna egy-másfél egy órával hamarabb, hogyha ezeket a kötelező kűröket, amit még egyszer mondom, tehát... Ebben a csakaszokáshozban nem a fosztóképző volt, hanem most hogy tényleg ez van. főleg nyilván az ellenzéki oldalon, el kell mondani ezeket a, a kötelező dolgokat. El, el, el, el, egy csak, egy... Kocsára, csak egy, egy és Amikor Jénémet Verzsébet e, idő előtt távozott, e, akkor hirtelen fölgyorsult a közgyűlés munkája. És akkor szerintem ezzel mindent elmondtam. Beszéltem Mesterházi Attilával, és szóba került az újpesti helyzet. Azt nem tudom, hallotta, hallott -e, mert ott volt egy olyan új novum, Uh, Nyakó után szabadon, ami korábban nem hangzott el, nem tudom, hallotta-e? Uh, próbáltam figyelni a műsorra, jó, de jó, jó, hát konkrétan mondom, hogy... arról volt szó, hogy a horvát úrnak a reakciója, legalábbis Mesterházi Attila tollából, uh, arra, val, hogy arra való reagálás volt, hogy volt az MSP helyi szervezetének, tehát a negyedik életi szervezetnek egy szavazása a jövőt illetően, és abban arról, hogy Horvát urat milyen mértékben támogatják a 18-as indulást illetően, és ez döntetlenre alakult, és annyira bántotta ez a horvát képviselő urat, hogy újabb szavazást rendeltel rendelt el, és Mesterházi Attila ezzel hozta összefüggésbe a döntését, független attól, hogy milyen egyéb magyarázatok vannak, és az, abban azért egyezünk meg, hogy ilyen részletes senki nem mesélt, hogy pont itt mesélték el, ennek a jelentősége nulla. Ha ez máshol is elhangzott, akkor az nem került be a sajtó nagy nyilvánosságába, de ez azért tud olyan részlet lenni, amely az ön tudását is pozitívan növeli. Hát uh, ny nyilvánvalóan, tehát nekem polgármesterként egyáltalán nem tisztom egyetlen pártnak a belügye. De, de, de terület. Hát, viszont, viszont szerintem rossz polgármester lennék, hogy ha nem tudnék róla. Nyilván nem tudom a belső szavazási rendet, meg hogy éppen ki milyen tisztség, meg hogyan, meg miként, de akkor kilépve a szerepemből, és akkor ezt most próbáljuk, meg nem a szponzorát részként, hanem azon kívül. <gül> é, Na, jó, csinálva, igen, azért van egy, van egy olyan olvasat ennek a történetnek, és egészen tehát értsék meg, hogy, hogy ez egy szubjektív értelmezés a dolognak, de akkor ha már ez a fontosnak tűnő részlet Mesterházi Attilától elhangzott, akkor vagy tegyem hozzá az által ismert részleteket. Egy olyan ellenjelöltet állítottak, vagy indult el ezen a ki legyen az MSZP jellöölke című e, e, versenyben, e, aki az én olvasatomba és nagyon sokan gondoljuk ezt, e, egy direkt erre fölkért és egy belső megosztásra e, és belső megosztás szolgáló személy volt soha egyébként ő neki nem volt a, a, a, a parlamenthez, Soha föl nem merült még az én ismeretem szerint az MSZP-n belül, hogy ő neki szerepet kellene vállalni. Lett volna, vagy van olyan személy jelenleg azok az mszp aki egyébként eséllyel indulhatott volna, és adott esetben százszázalékot százalékot kap akár horvát Imlével szemben is, de nem erről az emberről van szó. A mi értelmezésünk szerint direkt azért állították ezt az ellenjelöltet, hogy ez a megosztottság legyen, és erre a megosztottságra hivatkozva lehessen Horváth Imre visszaléptetni, mert már kolában az Jö, de, a akkor, akkor viszont bejött. Bejött, ez egy belső pucs volt a mi értelmezésünk szerint, de le is vijetem a hangsúlyt, mert hogy ez egy, ez egy teória, de ha már elhangzott az, hogy itt volt egy belső megosztottság, akkor a mi értelmezésünkben ez egy direkt provokált, direkt gerjesztett megosztottság, ami bejött. Um... Azt a beszélgetést nem tudom, hallotta-e hétfőn, ami egyáltalán nem volt tervezve, mert kilenckor beszéltem volna Gulyás Gergelyel, de nagyon konstruktív volt. Azt nagyon konstruktív volt, és külön jelezte, hogy neki vannak aggája, hogy kilenckor rájött, de mi lenne, ha fél lenne, amikor egyébként a Siffer lett volna, de a Siffer viszont nem vette fel, így kihasználtam a lehetőséget, és megkapta a Gulyás Gergely a Siffer idejét, aki aztán szerdán volt, bár rossz volt a telefonja, de valaki kölcsönadta neki a, a én. E, mert hogy abban szóba hoztam azt, amiről önnek ma egy jelentős ópuszal jelent meg a nemzeti sportban, ami a büntetést, kölektív büntetést illeti, nem tudom, hogy ezt hallott-e? Én hallottam, igen, és ott a... a... Mert, mert ott ugye az, az a jogértelmezés, az nem volt azonos azzal, mint amit ön val. Ott ugye a rendezőklubnak a felelősségéről volt szó, és nem arról a dekrétumokra hivatkozó ö, kollektív bűnösségre, aminek egyébként ön az indoklási pártjánál. Igen, de szerintem, hogyha valaki elolvassa ezt a jegyzetet, amit a mai nemzeti sportban ö, leközöltek, abban a végén felsorolt példák eléggé elég szemléletesen mondják, hogy én azzal az értelmezéssel sem értem, hogy itt van egy rendezőklub, mert ugye a rendező klubot is adott esetben meg lehet büntetni, de, de akkor most mondok egy olyan példát, ami ebben nincsen. Ha valaki bemegy a kocsmába és neki kell késelni, attól még a kocsmát nem fogják a jövő hétre bezárni, hanem elviszik a késelőt. A mentő elviszi, akit megkéseltek sajnálatos módon, de nem a kocsmát fogják bezárni, pedig ott is van egy, egy, egy üzemeltető, ott is vannak szabályok, aminek meg kell felelni, hogyha az INTS kijön és mit tudom én, nem jó higiéniás körülményeket talál, akkor bezárják, mert az az ő felelőssége. Az, hogy egyébként ki mit ordibál a lelátón, az pedig nem a rendezőkoknak a felelőssége. Az a felelőssége, hogy biztosítsa a technikát, amit előírnak, legyen kamerarendszer, az működőképes legyen, annak a felvételeit láthassák a, a, a biztonsági emberek vagy a rendőrök, de, de azt gondolom, hogy semmi, senki egy klub, egy klub tulajdonos, egy klubigazgató nem felelhet az egyén tetszése. Hát Tehát... az esetben nem, hogy egy általános esetet veszünk figyelembe, de hogyha azt veszünk figyelembe, hogy hogyan enged be az ember ultrákat azt követően, hogy őket kizárta, éppen abból adódóan, mert ahogy viselkedtek erre, egy külön technikai berendezés kitalál, majd anélkül, hogy bármi érdemi történt volna leszámítva, vagy múlt az idő, és kevés volt a néző, egyszer csak ezt a technikai berendezésnek a működtetését felfüggeszti, megegyezik azokkal az ultrákkal, akiket arra a szintre emel, a saját magával egy jogú partnerként kezeli, egy olyan szerződést köt velük, amely semmilyen jogi relevanciával nem bír, hiszen egy Facebook csoporttal nem lehet szerződést kötni. Abban olyan engedményeket tesz az ultracsoportnak, amely túlmutat azon az megállapodáson, amelynek egyébként nincs jogi relevanciája, mert abban nem szerepel a krízis csoportnak a hátravonása. Majd mindjárt a főpróbán az bekövetkezik, ami bekövetkezik, akkor sajnos az önkocsmai hasonlata nem áll helyt. De igen, mert amiket itt most elmondott, abban egyébként van igazság, de ez legyen a Ferencvárosnak a dolga. Ettől függetlenül, hogy kinek milyen felelőssége van a konkrét személyeknek a okay, beengedésében, de akkor sem lehet bűnössé tenni és megbüntetni azt a sok ezer embert, akik azokban a szektorokban, ahol ez történt, jelen voltak. Oké, okay, akkor miért nem, nem voltak a, miért nem fordul az Újpest, vagy miért nem fordul ebben az konkrét esetben úgy tűnik a Ferencváros a sportdöntőbírósághoz? Hát, hogy a Ferencváros mit fog tenni, azt nem tudom. Az Újpestnek, meg azt tudjuk, sokat beszéltünk rá, mert van egy idióta tulajdonos, a idióta törölve. Tehát, hogy a jelenlegi újpesti tulajdonos örül az átkapus mérkőzéseknek. Okay. Ezért, ezért sem értem az ez amikor ő tisztában van ezzel, Nyilvánvalóan tisztában van ezzel, mert ha nincs a akkor nem alkalmazható. Azt gondolom, adatukra. hogy a kettők logikája egészen különböző, de tiszteletben tartom, amit mond. Azt árulja el nekem, hogy mi miért nem beszélgethetünk, vagy miért nem közvetíthetek én egy olyan beszélgetést, amelyben ön vitatkozik az MLS Fegyelmi Bizottságával, avval a Fegyelmi Bizottsággal, amely egyébként létező tagokból áll, de akiknek nincs semmi olyan kötelezettsége, hogy a nagy nyilvánosság előtt megindokolják a döntésüket, hozzátéve, hogy a Fegyelmi Bizottság döntése egyébként egyéb vonatkozás. Sincsenek megindokolva. Olyan át és izé mondatok vannak benne, amit ők saját maguk megfelelőnek tartanak, de semmilyen társadalmi kontroll elé nem állnak. Egész egyszerűen fölötte állnak bizonyos szempontból a sportnak, annak a sportnak, amelynek a fegyelműgyei tárgyalja. Hogy a büdös nyavajakorsában létezhet ilyen mechanizmus? Tehát, hogyha az a kérdés, hogy az elején elhangzott, hogy miért nem tudunk mi háromosban erről beszélgetni, azért, mert ön szeretne beszélgetni erről, én rendelkezésre állnék, a harmadik fél pedig megteheti. Sajnos Ez megteheti, És közben azt gondolja el, hogy olyan paternalista, olyan agyerém gondolkodás van, hogy ön is, és a Kubatov is hausza hangsúlyoz, hogy elnök úrral milyen jó viszonyuk van, tehát nyilvánvalóan nem Csányi Sándorral van baj, Mindjárt lemegyek, és szeretném megkérdezni a gyerektől, mi baj van. Nem, valahogy a síró gyerekeket, azokat nem bírom. Ne haragudjon, megnézem, mi van az utcáj. Nagyon helyes gyerek, az anyja hátán van és Akkor már nem is, Nem, nem állítanám, hogy én nekem sikerült megnyugtatnom, de <gül> nem, a síró gyerekek azok teljesen, tehát az... Tehát visszatérve, én nem tudom, hogy Kovatov elnök úrnak milyen viszonya van a, a Csányi Sándor emelesző elnök ura. nekem nincsen viszonya, én egyszer találkoztam vele személyesen, amikor a, az Újpest ö, ö, megmentéséről volt szó, egyszer-kétszer vártunk Miért levelet egymással, az nem a legvarántébb hangulatú volt, de azt gondolom, hogy például annak a levelezésnek ami a a kártyarendszerhez kapcsolódó nonsens szabályok ö, miatt ö, született, vagy, vagy ezt a szélmaromharcot írtam végül azért ö, eredményre vezetett, mert ahogy a publicisztikámban is írtam, ö, utólag az MLS megváltoztatta ezeket a betarthatatlan és, és életszerűtlen szabályokat. Azzal együtt, hogy az eredeti szándék, tehát hogy a névre szóló jegyek kötelező jelleggel megmaradtak ezzel együtt, ezt, ezt, ezt speciált én meg sosem vitattam, és pontosan ez az, ami mutatja, hogyha névre szóló, tehát személyi azonosító okmánnyal vásárolhat valaki jegyet, ilyen milliókér épített kamerarendszer van, ezeket elvileg üzemeltetni is kell, a kiemelt mérkőzések esetén rendőrség biztosítja, tehát egész egyszerűen nem hiszem el, hogy az egyedi elkövetőket nem lehetne felkutatni. És még egyszer a keretes a foglalva a kollektív büntetést bárhol, kocsmában, bankban, stadionban elítélendőnek és ártalmasnak tartom. Köszönöm a rendelkezésre állást! Szép napot kívánok! Viszont kívánom! Önök Vintermontel Zsoltot hallották, Újpest polgármesteréz. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Van nagyjából két percünk abba akármire. Akkor itt szolgáltatások, hírek nem lesznek, viszont jön Ugi Attila, és valami azt hogy Ugi Attila után nem fogom azt mondani, hogy 07148909999 és egy hanem illa bereknádak erek, távozom. Viszont felhívom szíves figyelmüket arra, hogy 12-én kedden este fél nyolckor nagyon messziről jött ember lesz, bakácsal Filippoval önökkel és velem. Én biztos nem hagynám ki, viszont előbb be befogunk csukni az ablakot, mert megnéztem a gyereket, most viszont nagyon hideg van. Senki. Nem kényszer. Én itt várakozom 57-ig, most 55-40 van. Jó esik a hallgatás, és közben jön a hideglevegő. Ez önök nem érzékelik, de én igen. És erről be is számolok. Látoknak és nem látoknak egyaránt. Még 65. Jó, hát mishort a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok lett. Kicsit olyan ez, mint a rendelés nem teljesen, mert ugye azt nézi az ember milyen sorszámmal vannak még az emberek, mert ugye, hogy van egy hallgatói telefon, az kiszámíthatatlan és azért sejtem, hogy azért a kettőnk beszélgetése után még egyszer felajánlom a két telefonszámot de ma elvileg ön az utolsó paciens és aztán a főorvos lehet, vagy fordítva ha tetszik, akkor ön a főorvos, én az utolsó beteg halló, halló, most nagyon rosszul hallom ha jó, azért már nem beszélek akkor jó csak... a füle a rendben van, csak azért nem hal semmit semmi. csönd van, van ez így? Ha... jó, ha, ha, semmi baj, semmi baj csak úgy szakadozottan volt a vonal is tehát amikor még úgy tűnt, mint hogy lett volna beszélgetés. A Reggel voltak delok. itt hétkor hírek és nyolckor hírek. Nem állítanám, hogy a számúra legfontosabb hírek hangzottak el benne, de a hírszolgáltatást nem e, kritizáljuk. E, és utána fél órában elmondtam azt, amit én fontosnak találok. Elsősorban e, Tényanyagra támaszkodva, tehát nem a kutfejemből, hanem olvastam, de az emberek, akik betelefonáltak, azt mondták, hogy a rádiónak csak az egyik fele szól, a másik fele az nem, és aztán, amikor pedig megjavította a pogányádám, akihez ért, és én pedig nem, akkor betelefonáltak, és azt mondták, hogy meggyógyult, de se a hírekre nem reflektáltak, ami egyébként elhangzott a hírszolgáltatásban, se arra nem reflektáltak, amit én mondtam. Az, hogy figyelnek, az abból derült ki, hogy magát a szolgáltatás minőségét szóvá tették, pro és kontrol, és akkor ebből azt lehetett érzékelni, hogy jelen vannak, de nem óhajtottak se hozzátenni, se elvenni abból, amit én mondtam. Végül is az a normális állapot a kerület szempontjából, egy polgármesternek is, hogyha egyébként nagyjából ilyen a nap, mert hogy, mert hogy egyébként ez a hétköznap. Hát igen, az egy örömteli esemény, hogyha nincs olyan típusú esemény, amelyik, negatív váratlanságával csap le a városvezetőnek az irodájára. De egyébként például a pont, amikor tegnap bent voltam a tővárosi közgyűlésben, akkor egy nagyon pozitív, váratlan esemény történt, és ez nagyon érdekes, és tulajdonképpen nagyon jól is esett. Egy, egy névtelen boríték van, az aláírás az volt, hogy egy, egy budai polgár jó munkát kíván a polgármesternek, és hogy a kollégák kibontották a csomagot. A, 1916-os Peszent Lőrinci telek tulajdoni kataszterek kézzel írt és jegyzetekkel ellátott listáját küldte el valaki ilyetén formán. A polgármesteri hivatalban lehet, hogy egy hagyatékot talált meg, lehet hogy, lehet, hogy valamilyen úton módon az egyik akár közös beszélgetésünk, vagy valamelyik másik van elhangzott, beszélgetés alapján, amikor mondtuk, hogy próbáljuk gyűjteni az összes írásos dokumentumot a kerület életéből. Lényeg az, hogy ő ezt elküldte, és nagyon jó állapotban lévő dokumentumokról van szó, úgy ez több mint száz éves dokumentum. És az az érdekes, hogy rögtön a helytörténeti intézet illetve múzeum vezetőjének át is küldtük ezt az anyagot, aki kisváltatot fel is hívott, és azt mondta, hogy ez neki a legszebb karácsonyi ajándék, már most független attól bármit is kap a családjától, mert hogy ez egy olyan ritkaság és ez egy annyira érdekes történeti anyag, amire nem is számítottak, hogy bármi ilyesmi, ilyen korai idősakában nincs, nem, területnek a területnek Nem volt Nem, nem, Nem, nem, nem, nem, nem, az volt aláírva, hogy jó munkát kíván, további sikeres és jó munkát kíván a kerület érdekében, önnek egy budai polgár. Na szájves. Hol, hol volt ez helyileg a, ez a itt a, hivata, itt a hivatalban behozták. Uh -huh. Postára, és akkor az iktatóban felhoztam. Csak az a baj, az baj nem, nem is voltam itt tehát még utána segítettem volna szaladni, mert ugye ez, a, tegnap a közgyűlési nap volt, de. Vársi közülési nap volt, és uh, csak a kollégák telefonáltak. Ahogy a nagypapám mondaná, hogyan smakkolt önnek a tegnapi nap. Uh, Winterman zsold beszámolóját már hallották, a nézők? hát, uh, tulajdonképpen a korábbiakhoz képest egy kevésbé volt. Uh, kevésbé volt hosszú és, uh, és kimerítő vitákkal teli sok napirend volt, de, de nagyon hosszú napirendi... Nekem a én ezt a Margit-szigeti csendrendeletet, mert ugye ez úgy van beállítva, mint hogy eddig a Margit-szigeten alapvetően nagyon zajongtak volna. Hát zajongtak is. Zajongtak Igen? Is. Ki zajongottak? Hát ö, például a kokhály, sportesemény volt, akkor ö, ugye a, a világbajnokság alatt a, kézi, a vízilabda mérkőzések el alatt után a aréna. Az, az, az, az, az, ez a szabályozás, ez nem érintett, hogy a legközelebb lenne ilyen világesemény, akkor gondolom, ugyanúgy lesz, engedélyeznék arra a két Nyilván, nyilván, nyilván. Mi egy év Én de, ott laktam, nem messze tőle, az nem, jó, az nem tegnap volt, de hogy milyen? Ott vannak, ott vannak, ott vannak. hangosan ugatnak a kecskék, vagy mi a helyzet? Hangosan énekelnek. A válogatja, hogy ugat vagy mekeg. De, de hangosan énekelnek a szabadtéri színpadon, a szabottéri színpadnak, színpadnak vannak olyan előadásai, amelyek nem feltétlenül opera jellegűek, hanem, hanem ilyen népszólakoztatásra, cintányeros, cudarvilág operett előadások, amik lehet, hogy túlzulnak az éjféli időszakon, és azért azt lehet látni, hogy mind a két oldalon nagyon közel vannak a lakóházak a hát, túloldalán, a víz, mind, és okay, és a víz ez ez okay, Érdemes lenne megnézni, hogy a, annak a színpadnak milyen gyakran volt éjfélen túlmutató latavárkámán a fellépő hangos este, mert azért szerintem a két kezét nem kéne használni hozzá, ha egyáltalán egyre volna szüksége. Hát én is voltam már olyan előadáson, ahol, ami, ami éjfél után így nyúlt, tehát pont egy Vajakondióc koncert volt, ami persze én borzasztó hogy jól éreztem magam, de el tudom képzelni azokat a polgártársakat, akik mondjuk a közelben laknak, és már a harmadik előadását hallgatják, a, úgy, vagy előadását hallgatják ugyan ennek a koncertnek, akkor azok nem biztos, hogy olyan felhőtlen boldogsággal Jó, tölti el őket. Ez, és, a víz, és, a víz, és a víz és a víz, és a Tehát az olyan, olyan, olyan módon, mint, mint egy ilyen a, a Szentpál katedrálisnak a suttogókerintője, rontomban. Tehát... Azt árulj el nekem, kedves Ugi Attila, hogy mennyiben a saját szegénységi bizonyítványunk ennek a hármas metró felújításnak a mozgássérültek számára való ízépizéje, mert számra nagyobb de nem pont csak ezzel, a ezzel, így, pont, pont, erről, pont erről beszélgettünk ott ö, hosszas vitába bonyolultunk illetve diskurzusban voltunk mert az a Vintervante kollégat pont mellettem a fővárosi közgyűlés termében, és ö, egymással beszéltünk és ráadásul nekem az édesanyám érintett is mozgásérült kérdésben és én nem is értettem azt, ö, hogy ez a dolog ez hogy és miért néz ki ilyen formában de hát azért az nagyjából látszik hogy ö, most a kettőből az egyik állomás az ami nem lesz ö, és az az ígéret, hogy majd utólag lesz ö, ö, valamilyen formában ö, akadálymentesítve, illetve hogy meg fogják csinálni a, a megálló akadálymentesítését. Az a probléma ezzel egyébként, és, ö, és nekem tulajdonképpen ennek van egy ö, bizonyos szempontból elég erőteljes kampányszaga, meg kampányize, de én csak egy dolgot kérdeznék meg, hogy azokat a ö, metro áll, azok, akik most itt elénk állnak, aztán mondják, hogy miért nincsen akadálymentesítve a, a metró, amikor a kettes metró vonalat újították föl, közvetlenül a, a választások természet, egy, egy, egy, egy, tarab, egy tarab állomás. nem, nem nagyon nagy jó beszélhető, hogy pontosan e, arról van hogy én a szemléletet és, és, hiányolom és, és, és, most, és most legalább most legalább a, a, a kiválasztották azt, amelyik a forgalmasabb ezek közül és a forgalmasabb esetében megtörténik az akadálymentesítés a kettő között. Tehát ez már egy ez már egy, egy, én egy még, ha nem, még ha nem is a tökéletes megoldás, de legalább egyfajta ö, odafordulás a, a, a fogyatékkal élők irányába, hogy legalább akkor ezt az egyet megpróbáljuk valamilyen módon megcsinálni. Alapvetően egyébként, hogyha szakmailag akarjuk nézni ezt a problémát, én most nem tudtam ma reggel hallgatni a, a Wintermont-el kollégát, de ő a közlekedésmérnök, azt szokták nekem mondani, hogy azok az állomások, amelyek az úgynevezett orosz vagy moszkvai típusú metró állomásai, ott ö, utólagosan pokoli nehéz az akadálymentesítést megoldani. A francia típusú metró, vagy párizsi típusú metróknál, amelyeknél kisebb a mélység, sűrűbbek a metróállomások közötti, vagy kisebbek a metróállomások közötti távolságok, sűrűbben vannak az állomások, ott, ott sokkal egyszerűbben meg lehet oldani, mert nem kell olyan mélységbe levezetni az akadálymentes, akár liftet, akár lépcsőt, akár kerekesszékes kocsit, vagy bármit, mint a mint a, a moszkvai típusú metró esetében. Hát itt vannak olyan korona ö, sin korona mélységek, amikel. De 60 sin méteres mélységek is vannak ö, a, a szovjet típusú metrók esetében, mint a mint mondjuk a kisfordulat, kisfordulati esetében 6-8. nem értett ez ilyen szinten nem értek. Azt tudom mondani, hogy az lenne jó, hogyha. Itt számomra ez nem politikai kérdés. Ezt korábban elmulasztották, az épp úgy azoknak a mulasztása. És on, nem felelősséget keresek, ott... hanem csak megállapítom. Nem, ez, azt ez is mondom e... önnek, hogy a laikus azt mondja, hogy. Ez az alsztom, amit tőlem lehetne bétakom is, vagy bárhogyan is hívhatják. Tehát azok a felújított szerelvények, hogy most rozsdásodnak vagy nem rozsdásodnak, én azt nem tudom. De valójában azt kell, hogy önnek mondjam, legutóbb Báskai eh, polgármester úr révén élveztem egy Nostalgia vonatnak a vendégszeretetét, hogy az volt az alapvető probléma, hogy azok újak voltak. Tehát újként gyártották őket, eh, Nostalgia vonatnak. Eh, talán jobb lett volna, ha régieket. De lehet, hogy ezek régiek voltak, a belső részük az minden esetre e, úgy tűnt, mint... fogalmunk hogy ezek régi kocsik voltak, amiket felújítottak, vagy pedig e, újonnan gyártották réginek, kicsit ilyen keverék benyomását keltette, de mindezt arra fölmondom, hogy a, hogy a, a, a felújított metró kocsiknak van egy ilyen, egy ilyen egészen furcsa retro jellege. Tehát szemben az asztomban, ami kényelmes, ami modern szolgáltatás, Nyújt, ahol én... hosszában lehet közlekedni, ezek a szerelvények, most még egyszer mondom, a rosdásodástól teljesen függetlenül, ha a költségoptimalizáció ilyen mérvű, nem értek hozzá, azt olvastam, hogy nem volt ilyen mérvű, akkor nem tűnik jó választásnak. Akkor, hogyha egyébként ez Moszkva lenne, akkor még csak azt mondám, hogy oké, okay, mert akkor valamit idéznének abból az időből, amikor ezek újak voltak. Én értem, igaz, igaz, igaz. Ezzel, ezzel én is egyet tudok érteni, sok tekintetben bár azért attól föl, a, te, föl kell hagynunk azzal, hogy nagyon sok európai városban utaztam metróval, és minden egyes metró vonalon más és más szerelvények vannak. Tehát nálunk volt hosszú ideig az a kérdés, hogy lehet-e. Nyilván a Föld Földalatti vasút kivételével az összes metró szerelvénynek azonos uh, műszaki fejlettségi szinten rendelkezni, azonos biztosítási berendezésekkel rendelkezni, azon, azonos uh, uh, um, információk közvetítő, azonos. Azonos kényelmi szolgáltatás, és, és, és, és én nagyon sok helyettem, hogy Londontól kezdve nem tudom, hány helyen az alagút távolságoknak a, a bepasszintása miatt de Csak azt már egyedül meg, hogy a vegyes a vegyesbefőt, nincs feltétlen baj, de van befőt jó, és van vegyes befőt rossz. Hát persze, hát ez nyilvánvaló, de hát, hogyha az ember elutazik, és nekem például az is érdekes, hogy az ember akár mindben, azért pedig a pedantériának és a hogy mondjam, a műszaki biztonságnak azért egy ilyet alonja mindenféleképpen Németország, és azon belül különösen Magyarország, azért ott is lehet látni olyan vonalakat, illetve olyan metrókocsikat amik azért sokkal rosszabb külcsínnyel és bebecsen rendelkeznek, mint mondjuk akár nálunk az Alctrom, sőt, még akár mint nálunk a Csak azt mondom, hogy ez nem teljesen, hogy mondjam, Példa nélkül talán a bécsi metró, amire azt tudom mondani, hogy <gül> bocsánat, hogy egységesen standard minőségű és, és színű és azonos márkájú járművekkel van a szolgáltatás biztosítva mindenki számára függetlenül attól, hogy melyik vonalon közlekedik nyilván jó lenne ezt elérni, csak hát ö, eleve azzal a döntéssel, ami meghozottatott már akkor, amikor azt mondták nálunk, 4-es metró az ugye vezető nélküli metró lesz, ö, ezzel önmagában már ki lett a ö, jelölve az az út, ami, ami jelentősen más, mint ami a 2-es metró vagy a 3 metró esetében zajlik. Tehát ezek, ezek furcsa dolgok, ráadásul úgy, hogy mondjuk a négyes metró, ami egyébként mondjuk észszerű volna, ö, de nem köthető össze, még elviekben sem helyi érdekű vasúttal, mert hogy olyan a, olyan a szerkezet, és úgy van kialakítva, hogy ez a kettő, ez nem, ö, nem folytatható, miközben a kettes metrónál átalakítások esetében, ugye az ős erről van is szó, hogy, ö, hogy befut a metró alagútba, és ö, aztán utána a másik oldalon pedig kifut a metró alagútból a helyi érdekű vasútgödöllő, illetve Magyaród irányába, sőt, hát, ha valaki a stadionok állomásnak megnézi az állomás szerkezetét, ugye az azért alakult így ki, hogy egy kis metró történelmet mondjak, talán nem mindenki tudja azt, hogy ugye eredetileg a stadionok állomásokig épült volna meg a felszín alatt a és az lett volna a végállomás, és ott a Pivangó utca melletti lakótelepnél még valahol látszik is az a vágány, illetve a vágánynak a nyoma, amelyik ugye hozta be Igen. volna tovább a hívvel Igen. a utasokat, és aztán utána összekötötték volna, és azért van az a középső két metró, két vágány, mert ott azon a két vágányon arra két vágányra érkezett volna a hív, ott ott volt az, át, az átszállás viszonylag kis átszállási idővel, és, és akkor cserélődött volna a a, a a metró, illetve a helyi érdekű vasút utazó közönsége. Na most ez ugye azért is érdekes ebből a szempontból, mert, mert ugye most ugyanezt próbáljuk megépíteni egy kicsit ki a szocializmus idején, azért vitték tovább, mert akkor kezdték el építeni a stadionoktól Hözelt gyakorlatilag, éve, hogy az, az, az ötlet, szerint összekötötték volna a kettőt, az nem lett volna egy értelmetlen gondolat. Persze, vagy nem, persze. Hát az akkor, hogy mondjam, azért, mert a szocializmus, attól még Jó, a miérnököknek nem ment el az eset. Az az út sem valósult, valósult, valósult meg. Nem. nem valósult meg, hát ugye most megy pontosan a vita arról, hogy akkor ez most hogyan történjen meg, a, a, a, most az áruházak előtt próbálják majd valahogy megoldani a, az átkötését, vagy a hogy az összekötését ennek a ennek a rendszernek, ami, ami egyébként már a, a stadionokállomásnál gyakorlatilag a tervezők szerint 50 évvel ezelőtt, lassan most már rendelkezésre állt, amikor ezt... Jó, én minden arra, arra az útra tudok hivatkozni, amikor én kérdeztem öntől, amikor bejártuk 18. kerületet, és kérdeztem, hogy ez mi, az mi, és akkor mondta, hogy tényleg ez mi, mert hogy, ugye egy ö, olyan szemnek, aki minden nap arra jár, ezek nem tűnnek föl, de most szándékosan nem a bácskainak adresszába, különös tekintettel, hogy ez megint csak fővárosi terület, csak a 9. kerület területén van, élveztem ugye az ünnep alkalmából Ferencváros fennállásának különböző tehát alkalmá, jubileum alkalmából különböző események voltak, és ott a Nemzeti Színház művészetek polotája, környéke hát az valami egészen elképesztő állapotban van. Tehát miközben ott állnak ikonikus építmények, amelyek közül a mi talán ikonikus a Nemzeti Színház szerintem nem az, de most ezt felejtsük el. Törölve annak a környéke, a megvilágítatlansága, a parkolóhelyeknek az abszolút kulturálatlan kialakítása... Kerítések. Tehát, hogy tényleg az apuká mondta, hogy a gálája menne ki annak, aki ezt hagyja így. Tehát egész egyszerűen, ugye az ember azt gondolná, hogy egyszer arra megy a király, és akkor azt mondja, gyerekek itt mi van, és akkor utána e, azt rendbe hozzák. De ezt most nem Orbán Viktorra mondom, hanem egyáltalán, a, a, a, aki ura annak a területnek. Én állítom önnek a tévedés közepes kockázatával, hogy ez nem egy nagy pénz, semmi nem történik. A bácskai mindig baromi idegesé válik, mondván, hogy én mit cseszegtetem őt, amikor ez fővárosi és csak a 9. kelet területén van, és ezek kiemelkedő helyek. E, azt kell, hogy mondjam, hogy a a műpától 50 méterre a, a híd alatti aljáróban ott e, harlemi körülmények vannak, de nem a 21. századi harlem, hanem a 20. századi harlem, és semmi nem történik, gazdátlan, nem kéne hozzá sok, valószínűleg ugyanaz a szemlélet, mint amit más okból e, annak a hiányát megfogalmaztuk. Van, ez adja meg egyébként Budapest sármiát is, tehát ettől ilyen, de valahogy az embernek mi az az érzése időnként, hogy lehetne más Tárnia. Persze. Valaki telefonál, Persze, hát ha öntől jó. akar valamit, tőlem biztos, hogy nem. Tessék. Halló, jó napot kívánok. A fialmi Abban van, benne van. Halló. Benne van. Hallo? Mondom, benne van. Most hányan vagyunk? Valaki telefonált, az mondja azt. Igen, hogy... Én farkaskáru vagyok, akkor... és ehhez a műsorról szeretnék hozzászólni, amit az UGI-at szilába beszél. De de hajrá, akkor tegye. Hello. Mondom, akkor mondja! Ja, Fiala úr, az a helyzet, hogy a régen a hív. Jó, ez így nem fog működni. Jó, visszatértünk. Itt van? Itt van, kíváncsi lettem volna, hogy mit. Én is, eh, mit ki, én is kíváncsi a, lettem a, volna, a, a de, de valahogy egy dugót ki kellett volna húzni, és ezt nem sikerült. valami nem, valamiért nem, nem, nem, nem jött át a hang csak ilyen. Ez nem érdekes lett volna, hogy ő, ő, ő mit lát, hogy mit gondolt erről a dologról persze, ugye visszatérve akár erre a hét történetre, vagy a is ugye az is egy kép... De még egyszer szép mondom, a kilencedik kerületi történet, ami nem kilencedik kerület. Tehát, tehát, hogy én azt is tudom, hogy az üllőjöttnek a városképét megváltoztatni egyik pillanatlan a másikra nehéz. De erről is beszéltünk. Persze. Nyilván én most... És eb... aztán az ember úgy végül megbanja a vállát, és azt mondja, hogy oké, okay, hát akkor így marad. Nem. Azt lehet csinálni, és ugye azt, azt kell látni, hogy de bizonyos pontokon lehet beavatkozni. Azt kell felfedezni, melyek azok a pontok, ahol van annyi koncentrált erőforrás, hogy megváltoztassuk a képét. És akkor itt de könyörgő, meg a pontosan, de pontosan, amit mond a, a művészetek palota és a nemzeti színál, pont egy ilyen hely lenne, van, és mégse valósul meg ez. Így van, így van. Ez, de most én erre nem tudok mit mondani, hogy a, a, a, a, az építkezés miatt, vagy az építkezés... Nincs semmi, semmi építkezés miatt, vagy nincsen. A, vagy, vagy nem, akkor akkor nem értem. Tehát akkor vissza tudok mondani, miért értem. nem, uh, nem miért, értem történik ott valami? Vagy, vagy terveznek még oda építeni valamit? Én megmondom őszintén, és ezt, ezt talán már többször mondtam, hogy én a leggyakrabban a művészetek partnere vagyok. meg a kísérletet. Jó. Jó reggelt. Az előbb megszakadt a vonala a Fiala ura meg az Ukia Mert hogy mondani kéne azt, amit szeretne mondani? Hát azt ma én mondtam, azt mondtam, hogy régen a híva a Keleti pályaudvarig járt, és csak a metro építés miatt helyezték a Ötvezértérre. Így van, így van. Így van. Az régen a Keleti pályaudvarig járt. Így van, önnek igaza Teljesen. Teljesen igaza van a. Eredetileg a híva Keleti pályaudvarig járt, és utána vitték vissza a, a, először a népstadion, vagy a stadionokig, akkor Népstadionig. És aztán utána, még mondom, a, a, még most is látszik a Pilangó utca környékén e, kialakítva az a sáv, ahol, ahol a ugyan már csak egy vágányon, de a hívnek a nyomvonala. E, most azt nem, arra nem mennék megesküdni, hogy a sinek is ott vannak, de, de maga a, a sin koronának, illetve a sin párnak a, a nyomvonala, az még, az még jól látható az zöld felületen e, végig. A, a, egészen szinte a Pongrác, euh, Pongrác útig, igen. igen. Azt kérdezem öntől, jövő héten lesz 14-én csütörtökön, tehát márhoz egy hétre képviselőtestületi ülés, hogy van-e annak izgalmas pontja. Itt van előttem a napi rend, a menü. egy egészen 20-ig van. 20 hát valami izgalom mindig van ezekben. Különös tekintettel arra, hogy ugye, kitintetés adományozásra fog sor kerülni, az, azért az mindig egy picit uh, a, a szó pozitív értelmében izgalmas uh, dolog. Aztán uh, szétválik uh, egy intézmény, két intézmény lesz belőle. Ugye örömteli esemény az, hogy megkapta a múzeumi rangot a kerületi helytörténeti gyűjteményes, és most már múzeumként Egytörténeti múzeumként funkcionális, így most már van annak létjogosultsága, hogy ne egy kulturális intézménnyel gyakorlatilag a művelődési házzal együtt legyen egy költségvetési szervként kezelve, hanem önálló költségvetési intézményként álljon a, a kerület elsősorban fiatal felnőttje, illetve gyerekei számára rendelkezésre nyilván készítünk egy előzetes költségvetést, amelyik a következő évnek az indítását fogja segíteni tehát ezek a ezek a napi rendek ezek, ezek lesznek igazából a, a, a legfontosabb napi rendjei a következő évi vagy a következő heti képviselők. Hát holnap pont akkor fogunk beszélni valószínűleg. Hánykor kezdődik? Ja, 15 órakor, akkor ez nem érintem 15 órakor. Nagyon szépen akkor, igen, igen. a rendelkezésre állat. Én is köszönöm. Viszont Viszont hallásra. hallásra. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Ugi a polgármestert hallottak. Elmondom még egyszer, hogy jövő kedden, kedden, tehát nem hétfőn, kedden. Este fél nyolc, nagyon messzire jött ember. És az a kérdés, hogy bárki. Elhangzott vagy el nem hangzott. Ugye alapvetően azt, amit fontosnak találtam a tegnaból, azt én 7 és 7 óra 40 között mondtam el. Ezeket most nem hoznám vissza. Azt kérdezem önöktől, hogy van-e bármi a torssókban, amit megosztanának velem. 061489, 0999 és 063677161. Jelentem ünnepélyesen ezt azért is teszem, mert ugye a csütörtököt is abszolváltuk. viszont Viszontalásra. Jó leszik hallgatni félétűs elkerülsevőget. Nem tud csöndben maradni. Adásban lenni, és közben csöndben maradni. Tessék! Halló? Jó reggelt! Jöjj. Jó reggelt kívánok, fialak! Kicsit elcsúsztam, mert új Attila polgárság szerettem volna egy-két kérést intézni. Én hűnincsi lakos vagyok tégrágyedik vagyok. Üreg asszony vagyok, már annyi mindent megértem a kerületbe, és ami szép, meg jó, meg gyönyörű néplőnek, örülünk, de... Meg, meg, várjon, Van egy... várjon, egy kicsit megpróbálom visszahívni. El, jaj, de aranyos. Hát, jaj, de aranyos, az túl zerset, elvileg ez a dolgom. Van még két persze egy helyi lakos szeretne öntől valamit, hallják egymást. Jó, oh, igen, igen, hallják egymást. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok, polgárszer úr. Én csak önbe bízom már, mert itt többen nyavajgunk ez, mert örülünk, és minden szép, ami szépül a kerületben, és még előbbünk ezen, ami itt van már oly régóta a Szarvassárda közelében, itt a Ráda utca eleje. Itt vagyunk mi a háta mögött. Ráda elején van ez a bodegasor, hogy ezt már 10-12 éve ígérték, hogy levontják, és ez, ez csak a szélfújja szanaszét, akkor fog szerintem megszűnni. Nagyon csúnya, és, és zörög, csörög, van ebben fa, fém, hullámpala, műanyag. Igen? Önnek, tök, önnek tökéletesen igaza van, ha rajta, oh. volna, már elbontottam Igen. volna. Az a probléma, hogy nem a kerületi önkormányzat tulajdonában van, nem is a fővárosi önkormányzat tulajdonában, sőt, még csak nem is a a Ziva úrnak, aki ugye a kávéház, ez egy magántulajdon ingatlan, ugye valamilyen furcsa okból kifolyólag a rendszerváltás környékén azokat a bódékat nem együtt kezelték a strand strandterülettel, hanem külön, külön, talán még helyrajzi számon is úszó úszótelekként külön tulajdonosa van amelyik tulajdonos egyszerűen nem hajlandó sem az önkormányzattal megállapodni, sem Zila úrral, sem, a, a, kerüle, sem a, a lakóparknak tulajdonképpen a korábbi tulajdonosaival, akik ott fejlesztőként megjelentek, hanem, hanem saját maga próbálja ezeket, és ameddig akár két fillér is, de ki tudja adni legalább egy bódét ott, addig ő ezt nem, nem hajlandó senki számára hát vállalat, De ha, akkor már teherbe este a telefontól, mert megtettem egy ígéretet, amit elfelejtettem, de most eszembe no. jutott. Betelefonált valaki, mert ő volt az eredeti felvető is, ő tudja, volt az a gyógyszertár, és volt annak a parkolója. És arról Igen. volt szó, és még arra is emlékszem, mintha ön azt mondta volna, hogy azt rendezték, de valaki telefonált, ez három héten belül volt lehet, hogy két héten belül, és azt mondta, hogy ugyanazok az áldatlan viszonyok vannak. Ha, e... most, ha most elmegy oda a kolléga, ha most elmegy oda a kolléga, aki betelefonált, akkor látja, hogy elkezdődött az építkezés. Körbe van zárva már, le is van kordonozva, és elkezdődött az építkezés egy Hépít két héttel ura. ezelőtt körülbelül. Nagyon szépen köszönöm. Kérem. Valak, valaki még szeretne valamit. I igen. Halló? Háló! Igen, én hallgatom önöket, úgy köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon kérem szépen. Nem, én kérem. ugyanaz vagyok, csak Igen, úgy. Megértettük, köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Viszontlátásra. 061 489 és 06 -1 -1 9 óra 28 perc és 37 másodperc van, hogyha nem telefonálnak, akkor 9 óra 30-kor, ami pont 12, akkor úgy iktatom ezt a műsor, mint ami kísérleti volt, de talán nem az utolsó. TV Rádiónak, Pogány Ádámnak köszönöm a rendelkezésre állást. Ha nem telefonálnak, akkor fél tíz után dörö.fi alajalos kukat gmail.com. Most 9 óra 29. 20 van még 40 50. 50. Megnézem a híreket. Nem érdekel, nem érdekel, nem érdemel, nem érdekel... Oké. És sincs nagy változás. Gmail.com. Viszont hallásra!